Алана Емил Мечупух. на теб, ръка за ръка, Кристофър Робин и аз, ти поднасяме днес тази книга. Нали си очудена? Нали я харесваш? Нали ти за и си мечтала? Ето я. За теб е. Защото те обичаме. Въведение. Ако ти се е случвало да прочетеш някоя друга книга за Кристофър Робин, може би ще си спомниш, че порано той имаше един лебед, или лебеда си имаше Кристофър Робин, не знам точно как беше, и че той наричаше този лебед Пух. То беше отдавна и като се сбугувахме с Лебеда, ние си взехме името обратно, защото мислехме, че то повече няма да му трябва. И когато новото мече Едуард поиска едно гарено, прекрасно име, име, което да вълнува и да е измислено само за него, Кристофър Робин изведнъж го нарече Пух. И така си остана. Сега, когато вече обясних тази част от името му, ще обясня и другата. Не е възможно да отидеш за по-дълго време в Лондон и да не посетиш зоологическата градина. Има хора, които започват да я разглеждат от там, където пише Вход Из възможната най-голяма бързина минават край всички клетки, докато стигнат до там, където пише Изход Но умните отиват веднага и застават при най-любимото животно Така и Кристофър Робин Той отива право там, където са мечките Започва да шепне нещо на помощника на пазача и вратата се отключва Ние минаваме през някакъв тъмен вход Качваме се по стръмни стъпала Докато стигнем една специална клетка, тя се отваря, от нея се измъква нещо кафяво, космато, рушаво и с радостен вик. О, мечо, Кристофър Робин се хвърля в прегръдките му. Името на това мече е мечо, което показва какво хубаво име е то за мечета. Смешното е само, че сега не си спомняме дали нашият мечо е наречен първо мечо, а после пух, или първо пух, а после мечо. По-рано знаехме как беше, но сега вече сме забравили. Тук пръщу ме прекъсна сквичащия си гласец. А за мен... Мое мило прасенце, отговорих, в цялата книга пише и за теб. Но запух повече. Изкрича той. Нали разбирате, прашчо завижда, че запух има голямо въведение. Е, няма защо да отричаме, разбира се, Пух е любимецът. Но и прашчо е герой много пъти, когато Пух го няма. Защото не е възможно да вземеш Пух незабелязано в училище, а маничкият пращу може да се пъхне в джоба. Където е голяма отеха да го чувстваш, когато не си много сигурен дали два пъти по 7 е 12 или 22. Понякога той се измъква от джоба и наднича в мастилницата. По такъв начин става поучен от Пух, но Пух няма нищо против. Някои са умни, а някои не са, казва той. И така си е. А сега всички играчки се развикаха. Ами за нас, за това най-добре е вече да престана да пиша въведение, а да започна самата книга. Глава първа, в която се запознаваме с мечопух, с няколпо пчели и приключенията започват. Ето мечето Едуард слиза по стълбите, бум, бум, бум, с главата надолу зад Кристофа Робин. Това е единственият начин за слизане по стълба, доколкото му е известно. Понякога му се струва, че сигурно има и друг начин, само да можеше за минутка поне да не си чука главата о всяко стъпало, а да помисли малко. Тогава пък му се струва, че няма. Но както и да е, ето го вече долу, готово да ви бъде представено, Мечопух. Пух. Когато за първи път чух името му, аз казах, както и вие сега се готвите да кажете, но той има козина. Знам. Отговори ми Кристофа Робин. Тогава не можеш да го наричаш Пух. Не. Но ти го нарече така. Той е Мечо Пух. Не разбираш ли какво значи това? О, сега разбрах. Казах бързо. Надявам се, че и вие вече сте разбрали, защото, все едно... Това е единственото обяснение, което ще получите. Понякога Мечопух обича да играе на нещо, когато слезе долу, друг път обича да седне тихичко пред обеня и да слуша приказки. Тази вечер, хайде една приказка. Каза Кристофа Робин. Каква приказка? Попитах. Ще бъдеш ли така добър да разкажеш една на Мечопух? Разбира се. Казах. Какви приказки обича той? За себе си. Защото той е от този вид мечки. Да, виждам. И така, бъди добър. Ще се опитам, казах аз. И се опитах. Едно време, отдавна, много отдавна, чак около миналия петък, мечето Пух живееше сам-само в една гора под името Сандерс. Какво значи да живееш под име, попита Кристофър Робин. Това значи, че името е написано с златни букви над вратата и ти живееш под него. Пух не е много сигурен в това, каза Кристофър Робин. Но сега вече съм, обади се един ръмжащ глас. Тогава продължавам, казах аз. Веднъж, както се разхождаше, мечопух стигна до една поляна сред гората, В средата на тази поляна растеше грамаден дъб, а откъм върха на дъба се чуваше силно бръмчене. Мечето седна под дървото, сложи глава между двете си лапи и започна да мисли. Преди всичко, каза си то, това бръмчене значи нещо. Не може да има бръмчене само токута бръм, бръм, без да значи нещо. Що ми има бръмчене, значи някой бръмчи. А единствената причина да издаваш такъв звук, доколкото знам, е защото си пчела. После мисли още дълго и си каза. А единствената причина да си пчела, доколкото знам, е да правиш мед. То се изправи развълнувано. А единствената причина да се прави мед е, за да мога аз да го ям. Така мечето започна да се катери по дъба. И, се, катери, и, се, катери, и, се, катери, и, както, се, Катереше. то. Си, затананика, една песничка, ето, каква, му, беше, песничката, ах, не е ли смешно, че обичам мед, бръм, бръм, бръм, чудя се защо, покатери се още, по-нагоре, и, още, по-нагоре, и, още, малко, по-нагоре, и, се, сети за, друга песничка, а колко смешно би било, нали, мечките да бяха вместо те с пчели, кошера си щяха с мед, те да напълнят, ако пчели бяха мечките сами, в дънера, на ниско, да не качвам стълби. То се бе по-уморило, за това изпя тази оплакваща се песничка. Ето го, почти стигна. Само да се качи на ето, онова клонче. Пръс, помощ. Извика Пух, като се блъсна в един клон, 10 стъпки по-долу. Ако само не бях, каза той, като поретя към друг клон, 20 стъпки по-надолу. Исках само да, оправдава се Пух, като се превъртя през глава и прекърши клонче, 30 стъпки по ниско. Исках. Разбира се, то бе малко така, допусна той, като бързо се провря надолу между шест други клончета. Всичко се случи поради, реши той, като се сбугува с последния клон, обърна се два-три пъти във въздуха и бухна с разперени лапи в средата на една хойна. Всичко се случи поради обичта ми към меда. Ох! Помощ! Мечето изпълзе из храста, извади бодлите от носа си и започна пак да мисли. И първият човек, за когото се сети, беше Кристофър Робин. За мен ли? Попита развълнуван Кристофър, не смейки да повярва. За теб. Кристофър Робин не каза нищо, но очите му ставаха все по-големи, а лицето, все по-розово. И така Пух отиде при своя приятел Кристофър Робин, който живееше в друга част на гората, зад една зелена врата. Добро утро, Кристофър Робин, каза Пух. Добро утро, Мечо Пух, каза ти. Мисля си дали имаш нещо такова като балонче. Балонче? Да. Так му си мислех, като идвах насам, дали се намира балонче у Кристофа Робин, или не, защото се бях замислил за балони. За какво ти е притрябвал балон? Попита ти. Пух се огледа наоколо, за да се увери, че никой няма да го чуе, и като си сложи лапата до муцуната, прошепна. Мед? Ама не може да се вземе мед с балон. Мога. Каза Пух. Случило се беше така че предишния ден ти беше поканен от твоя приятел пращо и там на всички гости раздадоха балончета. На теб се беше паднало голямо зелено балонче. А понеже един от заювите роднини не дойде, много малък беше още, за да ходи по гости, и неговото синьо балонче остана, ти занесе у дома си и зеленото, и синьото балонче. Кое от двете искаш, показа ги ти на пух. Той сложи глава между двете си лапи и много внимателно обмисли. Виж как стои работата. Когато отиваш с балон за мед, най-важното е пчелите да не те усетят. Ако си с зелен балон, те ще помислят, че си част от дървото и няма да те забележат. Ако си с син, ще помислят, че си част от небето и пак няма да те забележат. Въпросът е как по-добре ще ги заблудиш. А няма ли да те забележат под балона? Попита ти. Може да ме забележат, но може и да не ме забележат. С пчелите никога не се знае какво може да ти се случи. Пух помисли един миг и добави, ще се постарая да изглеждам като малко черно облаче. Тогава по-добре е да вземеш синия балон, каза ти. Така и направихте. Двамата излязохте с синия балон, ти си взе и пушката за всеки случай, както правиш обикновено. Пух отиде до една много кална локва, която знаеше от порано, и се търкаля в нея, и се търкаля, докато стана съвсем черен. После надухте балона колкото беше възможно, но го държахте заедно за канапа. След той ти изведнъж го пусна и Пух леко се понесе нагоре. Скоро стигна почти самия връх на дървото, само че десетина стъпки встрани от него. Ура! Извика ти. Прекрасно е, нали? Погледна мечо Пух надолу. Как изглеждам оттам? Приличаш на мече, което се е хванало за балон, каза ти. Нима? Попита Пух разтревожен. Нима не приличам на малко черно облаче сред синьото небе? много. Може отгоре да изглеждам иначе. И както ти казах, с пчелите никога нищо не се знае. Нямаше вятър да го духне към дървото и мечо мечопух си остана така. Можеше да виждаме да, можеше да мирише меда, но не можеше да го стигне. След малко пак се обади. Кристофа Робин. Прошепна силно той. Какво? Струва ми се, че пчелите подозират нещо. Какво мислиш, че? Не знам, но нещо ми подсказва, че стават подозрителни. Може би подозират, че искаш да им вземеш меда? Може би. С пчелите никога не се знае какво може да ти се случи. Настъпи тишина. После Пух пак извика. Кристофа Робин. Да, имаш ли у вас чадър? Мисля, че имам. Искам да го донесеш тук, да се разхождаш с него под дървото, от време на време да поглеждаш нагоре към мен и да казваш, бре, бре. Майче ще вали, мисля, че ако направим така, полесно ще ги измамим. На теб ти стана смешно и ти си каза, влупаво мое мече, но го каза на ум. Защото много си го обичаш, и отиде за чадъра. Дойде ли, най-после? Извика Пух, когато ти се върна под дървото. Бях започнал да се тревожа, защото сега съм сигурен, че пчелите ме подозират. Да отворя ли чадъра? Попита ти. Да, но почакай за минутка. Трябва да внимаваме. Важното е да измамим царицата. Можеш ли да я различиш отдолу? Не, жалко. Тогава започни да се разхождаш с отворен чадър, като казваш от време на време, бре, бре. Майче ще вари, аз в това време ще изпея една песен на облачето, каквато сигурно облачетата пеят. Започвай. И така, докато ти се разхождаше напредназад с отворен чадър и се тюфкаше, че май ще вали, пух пееше тази песничка. Облаче съм малко, леко. Плувнало в небето, пея си на глас по лека. Песенчица. Ето, облаче съм малко, леко. Плувнало в небето, и съм гордо, че съм малко, облаче в небето, челите бръмчаха все по-подозрителни. Някои от тях излязоха от халупата и започнаха да хвърчат около облачето, докато топееше втория куплет. Една дори кацна на носа му за миг и пак отлетя, Кристофър. Ох! Робин! Извика облачето. Да, като си мислих, дойдох до важно заключение, това не са истински пчели. А какви са? Това са фалшири пчели. И мисля, че те не правят истински мед. Дали? Да. И за това мисля вече да слизам. Как ще слезеш? Попита ти. Мечопух не бе помислил за това. Ако пуснеше връвта, щеше да падне изведнъж, бум, на земята, а това никак не му се харесваше. Затова мисли дълго и най-после каза. Кристофа Робин, ти трябва да простреляш балона. Носиш ли си пушката? Разбира се, че я нося, но ако го прострелям, ще го повредя, каза ти. А ако не, каза пух, ще трябва да падна изведнъж и ще се повредя аз. Щом разбра как стои работата, ти много внимателно се прицели и стреля. Ох! Извика пух. Не улучих ли? Попита ти. Улучи. Но не балона. И тя пух. Много съжалявам. Каза ти и изстреля отново. Този път улучи балона. Въздухът бавно излезе и Пух лекичко се спусна на земята. Само че от дългото висене на връвта ръцете му се бяха схванали и цяла седмица стояха протегнати нагоре. А когато някоя муха му къцнеше на носа, трябваше да я духа, Пух, и мисля, но не съм съвсем сигурен, че това беше май причината да го наречеш Пух. Това ни е краят на приказката. Попита Кристофа Робин. Това е краят на тази. Има още много. За Пух и за мен. И за пращу, и за заю, за всички ви. Не помниш ли? Спомням си. Но щом се опитам да си го припомня и забравям. Ами за онзи ден, когато пух и пращу ловяха е муслон, но не можаха да го хванат, нали? Не, пух не можа, защото няма никакъв ум. Но аз хванах ли го? Е, това ще каже приказката. Кристофър Робин Кимна. Да, спомням си я, каза той, само че пух почти я е забравил. Затова му се иска да я чуе пак. Защото това е истинска случка, а не само спомняне. Точно така мисля и аз, казах. Кристофър въздъхна дълбоко, хвана мечето за единия крак и тръгна към вратата, като го влачеше след себе си. Преди да излезе, той се обърна. Ще дойдеш ли при мен, докато се къпя? Може, казах аз. Лошо ли го ударих, когато стрелях? Никак. Той кимна пак и излезе. След малко чух как Мечо Пух, бум, бум, бум, се качва нагоре по стълбата след него. Глава втора, в която Пух отива на гости и попада на натясно. Мечето Едуард, известно на приятелите си като Мечо Пух, или само Пух, за пократко, се разхождаше един ден из гората и си наникаше гордо някаква песничка. Беше си я съчинило същия ден по време на гимнастиката за отслабване, която правеше всяка сутрин пред огледалото. Тралала, тралала, като се изпъваше колкото може нагоре и назад и, тралала, трала ох, помощ. Ла, като се навеждаше да докосне пръстите на задните си лапи. След като си я бе повтаряло толкова пъти, че я научи на изуст, и сега я пееше без грешка. Тралала, тралала, тралала, тралала, рум-тум-тум, рум, -тум, -тум, рум -тум, тум Като весело си наникаше и весело се разхождаше наоколо, то си мислеше какво ри правят другите и как би се чувствал някой, ако е друг. Неочаквано стигна до един песъчлив бряг, а в брега видя голяма дубка. Аха! Тралала, рум -тум -тум. Ако зная нещо за нещата, тази дубка значи Заю, каза Пух. А Заю значи компания. А компания, значи похапване и публика, която ме слуша, докато та наникам, и тям подобни. Румтумтум, тум, -тум, тум -ру -рум. Мечето се наведе, пъхна главата си в дубката и извика, има ли някой в къщи? Отвътре се чутрополена и после, тишина, питам има ли някой вкъщи? Извика силно Пух, не. Обади се един глас и после добави, няма защо да крещиш толкова. Чухте много добре още първия път, жалко. Каза Пух. Ама съвсем никой ли няма? Никой. Пух си измъкна главата от дупката, замисли се и си каза, трябва да има някой, който да каже, никой, той пъхна отново главата си в дупката и извика. Здрасти, Зайо. Ти ли си? Не, каза Зайо с променен глас. Не е ли това гласът на Зайо? Не мисля. Каза Зайо. Не би трябвало да бъде. О! Извика Пух. Той пак измъкна главата си от дупката, помисли малко, после отново я пъхна в дупката и каза. Добре, но бъди така добър и ми кажи къде е Зайо. Той отиде да види своя приятел Мечо Пух, който му е голям приятел. Но това съм аз. Каза Пух много изненадан. Кой аз? Пух, мечето. Сигурен ли си? Извика Зайо още по учуден Съвсем? Съвсем сигурен. Каза Пух. А, добре. Тогава заповяда вътре. Пух се провира, провира през дупката и най-после влезе. Вярно. Каза Зайо, като го разгледа от главата до петите. Наистина си ти. Радвам се, че те виждам. Ти кой помисли, че съм? Не бях сигурен. Знаеш какво е в гората. Не бива да пускаш всеки го в къщата си. Трябва да се внимава. Какво ще кажеш, нещичко за похапване. Пух много обичаше да похапва нещо към 11 часа сутрин и много се зарадва, като видя, че Зайо започна да нарежда паници и чаши. А когато Зайо го попита, мет или кондензирано мляко с хляб, Пух толкова се развълнува, че извика, и двете, ала се оплаши да не го помислят за лаком и добави, но не се тревожи и за хляб, моря ти се, и дълго след това не продума. Най-сетне, мляскайки слепкъв език, той стана, раздруса любезно лапата на Заю и каза, че трябва да си върви. Трябва ли? Попита Заю учтиво. Е добре, каза Пух, бих могъл да остана още малко, ако има, ако ти, говореше той, като усърдно гледаше към до лапа. Фактически аз трябва да излизам вече, каза Заю. Добре. Тръгвам тогава. Довиждане, довиждане, щом не искаш повече да ядеш, има ли още нещо? Попита бързо пух. Заю надникна в паниците и каза, е, не. Свършило се е всичко, така и предполагах, каза си тихичко мечето. Довиждане. Трябва вече да си тръгвам. То започна да се измъква от дупката. С предните си лапи дръжтеше напред, с задните риташе назад и след малко носът му се показа навън. След още малко и ушите... И предните лапи се показаха, после раменете и после. Ох! Помощ! Извика Пух. По-добре е да се върна. Ох! Жалко, трябва да продължа напред. Но не мога да направя и това. Ами сега? Изплаши се Пух. Помощ! Ох! Помощ! Зайо също искаше да излезе на разходка. Но като видя, че предната врата е запушена, излезе през задната, заобиколи и застана пред Пух. Хей, ти май се заклещи, Ами? Не. Отговори Пух безгрижно. Почивам си, мисля си и си на никъм. Е си подай лапата. Мечо Пух си подаде лапата и за ю започна да го тегли, тегли, тегли. Ох! Извика Пух. Боли. Никакво съмнение, Пух, закрещен си. Това стана, сърдито извика Пух. Защото вратата ти не е достатъчно голяма. Това стана, строго каза Зайо, от много ядене. Още тогава си помислих, само че не исках да ти го кажа, че един от двама ни яде много и това не бях аз. Е, ще отида да доведа Кристофа Робин. Кристофа Робин живееше на другия край на гората и когато той дойде с Зайо и видя предната половина на Пух, каза, глупаво мое мече, с такава обич, че всички се обнадеждиха. Так му бях започнал да се тревожа, каза Пух като тихичко подсмърчаше, че Зайо няма да може вече да използва предната врата. А това никак не бих желал. И аз също. Каза Зайо. Какво? Няма да може да я използва ли? Каза Кристофа Робин. Разбира се, че ще може. Дано. Каза Зайо. Ако не успеем да те издърпаме напред, пух, ще те избутаме назад. Огрижен, Зайо си по подръпна му стъка и каза, че ако го избутат назад... Пух ще се върне от дома му и разбира се, на ще още му е много приятно да вижда Пух, но нали все пак трябва да се знае. Някои животни са създадени да живеят на дърветата, други, под земята й. Искаш да кажеш, че аз никога няма да изляза навън. Прекъсна го Пух. Искам да кажа, че като си излязал вече наполовина, ще бъде жалко да се откажем от постигнатото. Кристофър Робин Кимна. Тогава ни остава само едно, да чакаме, докато изстанееш отново. Колко ще трае това чакане? Попита Пух разтревожен. Около една седмица, мисля. Но аз не мога да седя тук цяла седмица. Много си добре там, глупаво старо мече. Да не мислиш, че ще бъде лесно да те измъкнем. Ще ти четем. Извика Зайо радостно. Да но само не завали сняк, прибави той. И понеже, стари приятелю, заемаш почти половината ми къща, ще имаш ли нещо против, ако използвам задните ти крака да си простирам на тях прането. И без това те за нищо не ти служат сега, а на мен ще ми е много удобно. Цяла седмица. Каза Пух тъжно. А за храна? Боя се, че няма да има храна, каза Кристофър Робин, защото трябва по-бързо да изтънееш. Но ние ще ти четем. Мечето се опита да въздъхне, ала разбра, че не може, защото е много натясно. И една сълза се утрони от окото му, когато каза. Тогава, моля ви се, четете ми някоя ободряваща книга, която ще бъде помощ и отеха за едно зазидано мече в голямо притеснение. Цяла седмица Кристофър Робин чете такава книга на северния край на Пух, а на южния Заю си сушеше прането. Помежду им мечето чувстваше, че става все потънко и потънко. А в края на седмицата Кристофър Робин каза, хайде сега, той хвана Пух за предните лапи, Заю хвана Кристофър Робин, а всички Заюви роднини и приятели хванаха, един зад друг, Заю и дружно задърпаха. Дълго се чуваше само бласът на пух. Ох, и, ах, и изведнъж се чу, плек, като че отхръкна тапа от бутилка. И Кристофа Робин, и Заю, и всички Заюви роднини и приятели се преметнаха през глава и паднаха по гръб един върху друг, а на върха на този куп изскочи скочи мечо пух, свободен. След като благодари скимване на приятелите си, той, важен-важен, продължи разходката си из гората, като си наникаше гордо. Кристофър Робин погледна след него с Собич и си каза, «Мое старо, глупаво мече». Глава трета, в която пух и пращу отиват на лов и почти хващат една невестулка. Пращу живееше в много голяма къща, издълбана в дънера на една бреза. Брезата беше в средата на гората, а пращу живееше в средата на къщата. Близо до дома му на една щупена дъщица беше написано, «Пазете гор». Когато Кристофър Робин попита пращу какво значи това, той отговори, че е името на дядо му и на предядо му. Кристофър Робин каза, че това не може да бъде име, но пращо настоя, че то било съкратено от името Пазете Гордон. Дядо му бил имал две имена, в случай, че загуби едното. И аз имам две имена, каза нехайно Кристофър Робин. Виждаш ли? Винаги е така. Един хубав зимен ден пращо измиташе снега пред къщата си и когато вдигна глава, видя наблизо мечо пух. Пух обикаряше и обикаряше в кръг, дълбоко замислен. Когато пращо му се обади, той пак продължи да крачи, втренчен в снега. Здрасти. Повтори пращо. Накъде си тръгнал? На лов, каза Пух. На лов за какво? Последите съм на нещо, каза Пух тайнствено. Следи на какво? Приближи се Пращо. И аз това се питам, какво ли ще? И как мислиш да си отговориш? Ще трябва да се срещна с това животно, каза Мечо Пух. Погледни тук. И той показа снега пред себе си. Какво виждаш? Следи. Каза пръщо. Следи от лапи. И той от възбуждение. О, пух, мислиш ли, че това е, е, е невестулка? Може би, каза пух. Понякога е, а понякога не е. Никога не можеш да бъдеш сигурен в следите от лапи. След тези думи пух продължи по следите, а пращо го погледа минута две и хукна след него. Изведнъж пух спря развълнуван и се наведе над следите. Какво има? Изкрича пращо. Смешна работа! Каза Пух. Виждам сега следи от две животни тези тук, на каквото и да са били, и тези тук, на друго. Продължили са заедно като другари? Искаш ли да дойдеш с мен, пращо, в случай, че те се окажат опасни животни? Пращо старателно си почеса ухото, каза, че е свободен до петък и ще му е приятно да го придружи, ако следите наистина са на една невестулка. Искаш да кажеш, в случай, че наистина са две невестулки. Каза Мечо Пух и Прашчо отговори, че каквото ще да е, той е свободен до петък, и те продължиха заедно. Точно тук имаше малка групичка дървета лиственици и изглежда, че двете невестулки, ако наистина бяха невестулки, са обикаляли около тях. Около тях тръгнаха и Пух, и Прашчо, там, където ричаха следите. И за да мине времето, Прашчо разказваше на Пух какво е правил неговият дядо Пазетега. За да премахне това, че цял се схващал при дебнене на зверове, и как на стари години започнал да страда от задух, и много други интересни неща, а Пух се чудеше на какво ли приличат дядовците. Дали тези животни, последите на които сега вървят, не са двама дядовци, дали ще може да си занесе един дядо у дома и какво би казал Кристофа Робин тогава. А следите пред тях продължаваха. Изведнъж Пух спря и показа възбуден надолу. Виж, какво? Подскочи пращо. После, за да покаже, че не се е оплашил, подскочи още няколко пъти, Уж се упражнява. Следите. Каза Пух. Трето животно се е присъединило към другите две. Пух, изквича пращо, да не би да е трета невестулка. Не, каза Пух, защото тези следи са различни. Това са или две невестулки и друго животно, или две други животни и една невестулка. Нека продължим да ги следим. Те продължиха, сега вече малко разтревожени понеже тези три животни пред тях може би имаха враждебни намерения. Пръщо си пожела силно неговият дядо пък Г. да е сега при него, в место кой знае къде, а Пух си мислеше колко хубаво би било изведнъж съвсем случайно да срещнат Кристофа Робин, само, разбира се, защото много го обича. Внезапно Мечо Пух се спря пак и облиза върха на носа си, за да го разхлади, защото усети, че му стана погорещо и потревожно от всеки друг път, пред тях имаше четири животни. Виждаш ли, пращо? Погледни тези следи, три, както бяха и две невестулки, и едно, и друга невестулка е тръгнала с другите две. Така беше. Там бяха следите им, понякога едни върху други, но все пак тук там ясно личеха четири следи. Сетих се, пращо също облиза върха на зорличката си и не намери облегчение в това, сетих си се изведнъж, че трябва да свърша една работа, която забравих да свърша вчера и която не мога да свърша утре. Затова мисля, че трябва да се върна у дома и да я свърша веднага. Добре де. Ще я свършиш след обед. И аз ще се върна с теб. Работата е такава, че не може да се свърши след обед, бързо каза Пръщо. Тя е специална сутрешна работа и дори трябва да бъде свършена между часовете, колко мислиш, че е часът? Около 12, каза Мечо Пух, като погледна слънцето. Точно между 12 и 12 часа и 5 минути. Затова, това, мили Пух, прощавай, трябва да си вървя. Я? Какво е това? Пух погледна пак небето, а като чу още едно изсвирване, погледна в клоните на големия дъб и видя един приятел. Това е Кристофа Робин. Каза той. О! Тогава ти си добре, каза Пръщо. Ще бъдеш в пълна безопасност с него. Довиждане! И хукна към дома си с всичка сила, щастлив, че пак е вън от всякаква опасност. Кристофър Робин слезе бавно от дървото. Влупаво старо мече. Каза той. Какво правиш ти? Първо обиколи два пъти дърветата сам, после пращу изтича след теб и двамата заедно ги обиколихте още веднъж. тък му щяхте да обикаляте за четвърти път. Почакай малко, каза пух, като си вдигна лапата. Той седна и се замисли по най-замисления начин, който можа да измисли. После сложи лапа в една от следите, потърка два пъти носа си и се изправи. Да. Каза Мечо Пух. Сега разбирам, изпъшка той. Аз съм глупав и измамен. Аз съм Мече без никакъв мозък. Ти си най-доброто Мече в целия свят. Каза Кристофър Робин нежно. Наистина ли? Попита Пух обнадежден и изведнъж светна от радост. Е, както и да е, време е вече за обяд. И си тръгна към къщи. Глава четвърта, в която Йори загубва една опашка и Пух намира една, старото си вомагаре Йори, застанало само в най-сенчестия кът на гората, с предни крака и клюмнала на една страна глава, мислеше за разни неща. Понякога си мислеше тъжно, защо? Понякога мислеше, за къде? Понякога, колко всъщност, а понякога не беше много сигурно за какво мисли. Затова, като видя, че Мечо Пух крачи насам с тежките си стъпки... То се зарадва, че може да престане да мисли, а да му каже мрачно. Как си? А ти как си? Попита го Пух. И Йори люшна глава насамна там. Не много как. Каза той. Отдавна не знам как съм, горкият. Каза Пух. Много те съжалявам. Е? Е чакай да те разгледам. И както Йори стоеше и гледаше мрачно в земята, Пух го обиколи веднъж. Ами какво е станало с твоята опашка? Очуди се той. Какво е станало? Няма я. Сигурен ли си? Опашката ти или е тук, или не е тук? Как мога да не я видя? А твоята е няма. Какво има? Нищо. Чакай да погледна. И Юри бавно се извърна към мястото, където тя обикновено висеше, но като не можа да я види от тази страна, той бавно се извърна на другата, докато дойде пак на същото място. Тогава си наведе главата, погледна между предните си крака, и накрая с дълбока въздишка каза. Струва ми се, че си прав. Разбира се, че съм прав. Каза Пух. Това значи много. Каза Иори мрачно. То обяснява всичко. Не ми е чудно. Оставил си я някъде, каза Пух. Някой я е взел. Каза Иори. Колко им прилича това? Прибави той след дълго мълчание. Пух искаше да му каже нещо утешително, но не знаеше какво. Тогава реши да направи нещо отешително. Иори, каза той тържествено, аз, Мечо Пух, ще намеря твоята опашка. Благодаря ти, Пух. Отговори Иори. Ти си истински приятел. Не като някой. И така Пух започна да търси опашката на Иори. Беше хубава пролет на утрин в гората, когато Пух тръгна. Малки Пух облачета весело си играеха по синьото небе. Като то скриваха слънцето, то внезапно пак го откриваха, за да отстъпят място на други облачета. Между тях слънцето се усмихваше весело. Тъмните игли на боровете изглеждаха стари и посивели край светлозелената дантела на храстите. Между боровете кръчеше мечето. Послето се спусна надолу по каменисти корита на потоци, пак се изкатери нагоре по стръмни брегове от пясъчники и най-после, уморено и гладно, стигна до голямата гора. В голямата гора живееше бухала. Ако някой знае всичко за всичко, каза си Мечето, то това е Бухала, който знае нещо за нещата. Името ми да не е Мечо Пух, а то е. Прибави той, значи така е. Бухала живееше в дъба, в прекрасен старинен дворец, по-голям от който и да е дворец, или поне на Пух така му се струваше, понеже там имаше и чупче, и звънец връв. Под чупчето беше написано, молим джванете, ако искате да отворим, под връвта на звънеца беше написано. Молим, чукайте, ако никой не се обади, тези бележки бяха написани от Кристофа Робин, който единствен в гората можеше да пише. Макар че Бухала беше умен и умееше много други неща, знаеше да пише и да чете собственото си име, Хубал, все пак пропадаше съвсем. Когато трябваше да напише мъчни думи като морбили или конфитюр, например, Мечопух Пух прочете внимателно бележките, от ляво на и от дясно на ляво, от страх да не пропусне някои указания. После, за да е посигурен, той почука и дръпна звънеца, и дръпна звънеца и почука, и извика силно. Бухлю, обади ми се. Мечо Пух те вика. Вратата се отвори и Бухала погледна навън. Здрасти, Пух, каза той. Какво има? Ужасно и тъжно. Каза Пух. Защото Йори, моят приятел, е загубил опашката си. Той ридае за нея. Ще бъдеш ли така добър да ми кажеш как да му я намеря? Добре, каза Бухала. Обичайната процедура при тези случаи е следната. Какво значи обичайната процедура? Попита Пух. Аз съм ме с много малко мозък и дългите думи ме объркват. Значи, нещото, което трябва да се направи. Щом значи това, съгласен съм, каза скромно Пух. Онова, което трябва да направим, е следното, първо, да напишем едина фиш. После. Чакай, чакай. Каза Пух, като си вдигна лапата. Онова, което трябва да направим, е, какво каза? Точно тук, когато щеше да го кажеш, ти кихна. Не съм кихал. Да, ти кихна, Бухале. Извинявай, Пух, но не съм кихал. Не може да кихнеш, без да усетиш. Не можеш да чуеш кихане, без някой да е кихнал. Аз казах, първо да напишем Едина фиш. Ето, пак кихна. Каза тъжно Пух. Едина фиш, извика Бухала в който да обявим, че ще дадем много нещо на този, който намери опашката на Иори. Да, да, кимаше пух. Когато говорим за много, продължи за мечтано той, искам да кажа, че сутрин обикновено хапвам малко, точно по това време, и той лакомо погледна към бюфета въгъла на трапезарията. Само глътка кондензирано мляко и нещо друго, например едно близване на Мед. Добре, каза бухала, ще напишем всичко това в афиша и ще го окачим навред из гората. Едно близване на мед мърмореше си мечето, или, или, но щом трябва, и като въздъхна дълбоко, то се постара да слуша Бухала внимателно. Но Бухала говореше и говореше, с все по-дълги и все по-дълги думи, докато пак се върна до това, с което беше започнал, и обясни, че този, който трябва да напише афиша, е Кристофа Робин. Той написа моите обявления на вратата. Нали ги видя, пух? Известно време Пух кимаше с затворени очи и казваше едно след друго да и не на всичко, което Бухала говореше. Когато каза да, да за последен път, побърза да прибави и не, не, без да знае всъщност за какво говори Бухала. Не ги ли видя? Попита Бухала очуден. Ела да ги видиш сега. Излязоха отвън. Пух погледна чупчето и бележката под него, погледна и връвта на звънеца, и бележката под нея. И колкото повече гледаше връвта, толкова поясно чувстваше, че беше виждал нещо такова някъде и някога. Хубава връв, нали? Каза бухала. Пух кимна. Тя ми напомня нещо, каза той, но не мога да се сетя какво. Къде я намери? Намерих я в гората. Висеше на един храст. Помислих най-напред, че някой живее там, и я дръпнах, но никой не се обади. Тогава я дръпнах по-силно и тя остана в ръката ми тъй като, изглежда... Никой не я искаше, аз я донесох в къщи Бухале, каза Пух тържествено, имаш грешка, някой я иска. Кой? Иори. Моят мил приятел Иори. Той беше, той беше привързан към нея. Привързан, прикрепен към нея, каза Мечо Пух тъжно. С тези думи той откачи опашката и я занесе обратно на Иори. И когато Кристофър Робин я закова с гвоздейче на мястото и кратко, Иори запрепуска из гората, като я развяваше така радостно. Че Пух се умори от смях и трябваше да избърза до дома си, за да се подкрепи с няколко хапки. Когато половин час по-късно си обърса устата, той затананика гордо. Опашката кой найде? Мечупух. Пух. Твеса. Отиде, взея, хайде. Обратно в два часа. Часът беше всъщност 11. Глава пета, в която пращо среща е муслон. Един ден, когато Кристофър Робин, Мечупух и пращо разговаряха, Кристофър Робин преглътна за лъка. Който дъвчеше с удоволствие И каза небрежно Днес видях е муслон, пращу Какво правеше той? Попита пращу Подскачаше си наоколо, каза Кристофър Робин Не вярвам да ме е забелязал Веднъж и аз видях един Поне мисля, че го видях Но може би не е бил той, каза пращчо И аз, каза пух Като се чудеше как ли изглежда муслона Не се срещат често, каза небрежно Кристофър Робин Не сега, каза пращчо не по това време на годината, каза Пух. После заговориха за друго, докато стана време за Пух и Пращо да си вървят у дома. От начало, докато се спъваха по пътечката край голямата гора, те двамата почти не си говореха. Но когато стигнаха до поточето и си помогнаха един на друг да го преминат, стъпвайки от камък на камък, и когато пак можеха да вървят един до друг, започнаха приятелски разговор за това нова, Пращо каза. Знаеш ли какво искам да ти кажа, Пух? Точно това мислех и аз, Пращо. От друга страна, Пух, не трябва да забравяме. Правилно, Пращо, макар че в момента съм забравил. Когато стигнаха до 6 Пух се огледа, да не би някой да чуе, и каза с много тържествен глас. "Пращо, реших нещо. Какво си решил, Пух? Реших да хвана един е слон. Докато казваше това, Пух кимна няколко пъти и очакваше пращо да попита, как, или, Пух, ще можеш ли, или нещо такова, за да му помогне. Но Пращо молчеше. Работата беше там, че на му се искаше самия той да се бесетил пръв. Ще го хвана, каза Пух, като почака още малко, чрез капан. И този капан трябва да бъде хитър капан. За това трябва да ми помогнеш, пращу. Пух, каза пращу, чувствайки се отново щастлив, ще ти помогна. И после попита, как ще го направим. Там е работата, как? Тогава седнаха да обмислят. Първата идея на Пух беше да изкопаят много дълбока дупка и муслона. Като мине, да падне в дупката й. Защо? Попита пращу. Какво защо? Каза Пух, защо ще падне вътре? Пух се почеса по носа с лапата си и каза, че муслона може би ще се разхожда наоколо, ще си тананика някоя песничка и ще поглежда към небето. За да види дали ще вали. Така няма да забележи много дълбоката дупка, преди да хлътне наполовина в нея, когато ще бъде вече твърде късно. Пращу каза, че това е много добър капан, но представи си, че вече вали. Пух пак си почеса носа и призна, че не бе помислил за това. Ала след малко изведнъж целият светна и каза, че ако вече вали, му слона ще погледне към небето, за да види дали ще се проясни, и така няма да види много дълбоката дупка, преди да хлътне наполовина вътре, а тогава ще бъде вече твърде късно. Пръщу каза, че след като и тази точка от плана му е обяснена, той мисли, че това е един хитър капан. Пух се почувства много горд, като чу това, и почна да счита. Че муслона е почти хванат. Но имаше да се решава и друго, къде да изкопаят много дълбоката дупка. Пращу каза, че най-доброто място ще бъде някъде близо до муслона, за да падне веднага в нея още при първата крачка. Но тогава той ще ни види, когато я копаем. Каза Пух. Няма, щом ще гледа към небето. Ще подозира, каза Пух, ако му се случи да погледне надолу. Той мисли дълго и после прибави тъжно, не било толкова лесно, колкото го мислех. Изглежда, за това така рядко хващате муслони. Сигурно, каза пращо, въздъхнаха и станаха. И като измъкнаха по няколко тръна от задниците си, пак седнаха. През цялото време Пух си повтаряше, ако само можех да измисля нещо. Той беше сигурен, че един много голям му може да хване един емуслон, ако се досети как да го направи. Представи си, каза той на пращо, че ти искаш да ме хванеш. Как ще го направиш, теб? Ето как, ще направя капан и ще сложа гърне смет в капана. Ти ще го подушиш и сам ще влезеш при него, и... И ще отида при него, каза Пух възбуден, само че внимателно, за да не се нараня, ще отида при гърнето смет, най-напред ще го оближа по края, като че ли уж няма повече в него, после ще се отдръпна. Ще помисля малко, тогава ще се върна при гърнето и ще започна да ближа от средата. И тогава, остави сега това. Важното е, че ти ще си вътре и аз ще мога да те хвана. Сега да помислим какво обичат емуслоните. Аз мисля, желади, нали? Ще сложи много, хей, събуди се, пух. Пух, който се беше унесъл в сладостни мечти, се стресна и каза, че мет е много по-примамливо от желади. Пращу не мислеше така. И те му ще да започнат да спорят, когато пращо се сети, че ако поставят желади в капана, ще трябва той да даде от своите. А ако сложат мед, тогава Пух ще трябва да даде от своя, за това каза, добре, тогава мед, точно когато Пух се сети за същото и се канеше да каже, добре, тогава желади, мед, повтори замислен, като че ли беше вече решено. Аз ще я изкупая, докато ти донесеш меда. Много добре, каза Пух и тръгна с тежки крачки. Щом стигна в къщи, той отиде при долапа, покачи се на стол и свали голямо гърне от най-горната полица. На гърнето пишеше мъета, но за да бъде сигурен, той свали книжното капаче и погледна вътре, изглеждаше като същински мед. Но не можеш да бъдеш сигурен, каза си той, спомням си, Чичо беше ми казвал, че е виждал сирене със същия цвят, Затова пъхна в гърнето езика си и близна дълбоко. Да, каза Пух, това е. Никакво съмнение, мед, бих казал до дъното на гърнето. Освен ако някой не е сложил сирене на дъното, за да се пошегува. Може би е по-добре да опитам малко понадълбоко, в случай, че, в случай, че муслона не обича сирене, като мен, ох, въздъхна той дълбоко, имах право, мет, чак до дъното. Щом се уверих това, Пуф занесе гърнето при пращу. Пращу погледна от дъното на своята много дълбока дупка и каза. Донесе ли? Да, но гърнето не е пълно, каза Пух и го подхвърли долу на пращу. Пращу го улови, надникна в него и каза. Не е. Само това ли ти е останало? И Пух каза, да, защото беше така. Тогава пращо постави гърнето на дъното на дубката, изкатели се горе и заедно си тръгнаха за дума. Е, хайде лека нощ, Пух, каза пращо, когато стигнаха до къщата на мечето. Утре в 6 сутринта ще се срещнем при 6 елички, за да видим колко муслона са паднали в нашия капан. Добре. 6 часа, пращо. Ще вземеш ли въже? Не. Защо ти е въже? за да ги закараме вкъщи. О! Мислех, че муслоните ще тръгнат сами, щом им подсвирнеш. Някои тръгват, но някои не щат. никога не знаеш какво може да ти се случи. Е, хайде лека нощ! Лека нощ! И пращу продължи за дома си пазете гор, докато пух се готвеше да си ляга. Няколко часа по-късно, когато нощта взе да си отива, мечето се събуди внезапно от някакво премаляване. Такова премаляването бе имало и преди, и вече знаеше какво означава това, беше гладно. Пух отиде до долапа, качи се на стол, посегна към най-горната полица и нищо не напипа. Чудно, помисли той. Знам, че има гърне смет там. Пълно гърне смет най-горе и на него пишеше маета, за да знам, че е пълно смет. Много чудно! Пух започна да се върти насам-натам, като се чудеше къде се е янало гърнето и си мърмореше. Нещо такова! Колко, колко смешно. Знам, че имах мед. Вгърне с надпис мътър. Спал съм непробудно. Пък сега е трудно. Да си спомня, будно. Где съм го загубил? Това гърне с мед. Смешно. Колко смешно. Три пъти вече си беше измърморил това с напевен глас. Когато изведнъж си спомни, оставил бе гърнето в хитрия капан, за да уловия муслон. Жалко. Каза Пух. Това е от желанието ми да бъда щедър към муслоните. И се върна в леглото си, но не можа да заспи. Колкото по се мъчеше да заспи, толкова поне можеше. Започна да брои агнета, което понякога много помага за заспиване, но като не успя, започна да брои емуслони. Още по-зле. Защото всеки емослон, който пух отброяваше, отиваше право при едно негово гърне смет и изяждаше меда до дъно. Известно време пух полежа нещастен, но когато 577 яте муслон се облизваше и казваше... Чудесен мед. Не помня да съм ял по вкусен мед. Той не изтрая, скочи от леглото, изтича навън и забърза право към шесте елички. Слънцето си беше още в леглото, но слабата светлина по небето над голямата гора, като че ли известяваше, че то вече се събужда и скоро ще изрита завивките си. В здрача шесте елички изглеждаха мрачни и самотни. Много дълбоката дупка, още по-дълбока, а гърнето с меда на дъното, таинствена, неясна форма и нищо повече. Но когато Пух се приближи, неговият нос му обади, че това наистина е мед, и езикът му започнала кому да облизва муцуната, готов за меда, жалко. Каза Пух, като пъхна муцуната си в гърнето. Муслона го е изял, после помисли малко и каза, о, не. Забравих. Аз го изядох. наистина той беше изял почти всичко. Имаше съвсем малко на дъното на гърнето. Пухна пъха главата си вътре и започна да ближе. Постепенно пращо се събуди. Щом се разсъни съвсем, той си каза. Ох, после си каза храбро. Да, и после още по-храбро. Точно така. Но не се чувстваше много храбър, защото думата, която се въртеше наистина постоянно в главата му, беше, е Какъв ли е муслона? Дали е кръвожаден? Идва ли, щом му подсвирнеш? И как идва? Обича ли прасенца? И ако обича прасенца, какви точно? Да предположим, че е кръвожаден и обича прасенца, били направил изключение за прасе, което има дядо Пазете Гордон. Пращу не можеше да си отговори на тези въпроси, а щеше да види първия си емуслон само след час. Разбира се, заедно с Пух и това е много по-приятно, но представи си, че муслоните обичат еднакво прасета и мечета. Не е ли по-добре да каже, че го боли главата и че не може да отиде до шесте елички тази сутрин? Ами ако денят е хубав и в капана няма никакви емуслони, а той ще трябва да лежи цяла сутрин и да си губи времето на празно. Какво да направи? Тогава му дойде умна идея в главата, ще отиде тихичко до шесте елички, предпазливо ще надникне в капана, за да види има ли емуслон там. Ако има, ще се върне в леглото си, а ако няма, няма. И така той отиде. Отначало мислеше, че няма да има емуслон в капана, а после взе да мисли, че ще има. И колкото понаближаваше, толкова посигурен ставаше, че ще има, защото можеше вече да го чува как е муслонея на дъното. Оле. Оле. Оле. Квикна си пращу и му се искаше да побегне, но веднъж дошъл толкова близо. Той реши да види как изглежда муслона. Промъкна се до капана и надникна вътре. През това време на дъното мечопув се мъчеше да измъкне главата си от гърнето. И колкото я е клатеше, толкова повече главата му се напъхваше навътре. Ами сега? Викна той в гърнето. И, о, помощо, о, още. А най-често, ох, той се мъчеше да блъсне гърнето в нещо, но понеже не виждаше, не успяваше да се блъсне, тогава се опита да се изкатери вън от капана. Но като не виждаше нищо друго освен гърнето, и той една съвсем малка част от него, не успяваше да си намери пътя. Най-после пух си вдигна главата заедно с гърнето и изрева от мъка и отчаяние. Точно в този момент пръщу надникна в капана. Помощ! Помощ! Изкрича сквича пръщу. Е Ужасен емуслон. И той хукна назад колкото му държаха краката, като продължаваше да кричи. Помощ! Помощ! Служасен мон! Мощ! Мощ! Жасен ему слон! Ощ! Ощ! Муслен ужасон! Пращу продължаваше да квичи като побеснял и да тича чак до къщата на Кристофа Робин. Какво се е случило, пращу? Каза Кристофа Робин, като ставаше от леглото. Мощ! Изкрича пращута така задъхън, че звуковете едва излизаха от гърлото му. Мус? Мусл! Слон? Къде? Там! Изкрича пращу, като посочи с си. Как изглежда? Като? Като? Има най-голямата глава, която си виждал някога. Грамадно нещо, като, като нищо. Огромно. Като? Е, като, и аз не знам, като гигантско голямо нищо. Като гърне. Добре, каза Кристофър Робин, като си нахлузваше обувките. Отивам да го видя. Ела, пращу не се страхуваше, щом беше с него, и те отидоха. Аз вече го чувам, а ти, крик на възбуден, когато наближиха. И аз чувам нещо. Крик на пращо. Това нещо беше пух, който си блъскаше главата с гърнето в един корен. Ето, крик на пращо. Нали е ужасно? И той се притисна до ръката на своя приятел. Изведнъж Кристофър Робин започна да се смее и се смя, и се смя, и се смя и се смя, и докато той продължаваше да се смее, тряс. Главата на муслона се блъсна в корена, гърнето се разби и се показа главата на пух. Тогава пръщу разбра какво глупаво прасенце е и така се засрами, че побягна в къщи и си легна с главоборие. А Кристофър Робин и Пух отидоха да закусят заедно. О, мечо, каза Кристофър Робин, да знаеш как те обичам. И аз, каза Пух. Глава 6, в която Йори има рожден ден и получава два подаръка. И Йори, старото сиво магаре, застана край потока и се огледа в водата. Трагично. Каза той. Това е то. Трагично. Обърна се и тръгна по брега. на крачки по-надолу той прегази потока, продължи бавно по отсрещния бряг, после пак се огледа в водата. Както и предполагах. Не изглеждам по-добре и от тази страна. Но никой не обръща внимание. Никой не се е загрижил. Трагично. Това е то. Нещо изшумоля зад него. Беше пух. Добро утро, Иори. Добро утро, пух мечо, каза Иори мрачно. Ако наистина е добро утрото, в което се съмнявам, защо, какво се е случило, нищо, пух-мечо, нищо. Не всички могат. Някои не могат. Само това мога да кажа. Някои не могат какво? Попита пух, като си почеса носа. Игривост? Песни и танци? Фаталност? О! Каза пух. После мисли дълго и попита, какво е фаталност? Съдба. Продължи Иори мрачно. Френска дума, която значи съдба. Аз не се оплаквам, но това е то. Пух седна на един голям камък и се опита да проумее. Това му приличаше на гатанка, а той никак не можеше да ги отгатва, защото беше мече с много мала кум. И той затънаника на Иори за гатанката. Гатата, гатата, гатата, гатанка. Лети, не е птичка. Бръмчи, не е мушичка. Задавам гатанка, а ти, отгатни. Гатата, гатата, гатата, гатанка. Това беше първият куплет. Когато мечето го свърши, Иори не прояви неодобрение, затова Пух най-любезно му изпя и втория куплет. Гатата, гатата, гатата, гатанка. Хвърчи, не е мушичка. Бръмчи, не е птичка. ли вече? Това е пчеличка. Гатата, гатата, гатата, гатанка. Иори пак не произнесе нито думичка и пух измънка последния куплет почти на себе си. Гатата, гатата, гатата, гатанка. Медец, ох, си ближе. И то, час по час. Не е топчеличка. Това съм си аз. Гатата, гатата, гатата, гатанка. Така е, каза Иори. Песни. Тралалала, римтимтим. И да събираме цветя. Май. Забавляваме се. Аз да. Каза Пух. Някои могат. Каза Иори. Защо? Какво се е случило? Нима се е случило нещо. Изглеждаш толкова тъжен, Иори. Тъжен? Защо да съм тъжен? Днес е моят рожден ден. Най-щастливият ми ден в годината. Твоят рожден ден. Каза Пух крайно изненадан. Разбира се. Не виждаш ли? Погледни всички подаръци, които съм получил. Той разлюля широко крака си. Погледни тортата с честит рожден ден, свещите. Розовата захар. Пух погледна първо надясно, после наляво. Подаръци? Торта? Къде? Не можеш ли да ги видиш? Не. Каза Пух. И аз също. Каза Иори. Шега. Обясни той. Ха, ха. Пух си почеса главата, малко смотен от всичко това. Наистина ли имаш днес рожден ден? Попита той. Да. Днес. О. Тогава приеми моите най-сърдечни благопожелания, Иори. Приеми и ти моите, Пухмечо. Днес не ми е рожден ден. Да. Днес е моят. Но ти каза, приеми моите благопожелания. А защо не? Не би искал да бъдеш нещастен на моя рожден ден, нали? О. Разбрах. Каза Пух. Достатъчно тежко е, рече Иори почти съкрушен, сам да бъда нещастен, без подаръци, без торта, без свещи и без най-обикновено внимание от другите, та да бъде също така и друг нещастен. Това беше вече много за Пух. Чакай ме тук. Извика той на Иори и забърза колкото можеше към дома си. Защото почувства, че трябва веднага да занесе някакъв подарък на Иори. А по пътя имаше време да намисли какво ще е най-подходящо. Пред дума си той завари пращо, който подскачаше пред вратата му, за да достигне чупчето. «Здравей, пращо», каза Пух. «Здравей, пух», каза пращо. «Какво се мъчиш да направиш?» «Мъча се да стигна чупчето», каза пращо. Так му минавах наблизо. «Дай да ти помогна», каза Пух учтиво. Той хвана чупчето и почука на вратата. «Току-що се видях си Йори», започна той. Бедният Иори е в много тежко положение, защото има рожден ден и никой не се е сетил за това. И сега Йори е много мрачен, ти знаеш какъв си е и такъв е сега. Колко се бавят да отворят тези, дето живеят тук. И Пух повторно почука. Ама, Пух! Каза пращо. Това е твоят дом. О! Каза Пух. Наистина. Тогава да влезем. И така те влязоха. Първото нещо, което Пух направи, беше да провери в долапа дали не е останало някое много малко гърнен се смет. Имаше едно и той го свали. Ще го дам на Юри, обясни Пух. Подарък. Какво ще му дадеш ти? Не може ли да го подарим заедно, предложи прашчо от два мани. Не, каза Пух, това не е добър план. Добре. Тогава ще му подаря балонче. Остана ми едно от миналия празник. Да отида да го взема, а. Това, пращо, е много добра идея. Точно от това се нуждае Йори, за да се развесели. Никой не може да се развесели без балонче. Пращо тръгна към дома си, а пух пое на другата страна с гърненцето под мишница. Бе топъл ден, а той имаше много да върви. Беше отминал вече средата на пътя, когато едно чудно усещане го обзе. То започна от върха на носа му, премина като гъдел през цялото му тяло, та чак до петите. Сякаш някой вътре в него казваше, «Ей, Пух! Време е вече за малко нещо. Нима, нима? каза Пух. Не знаех, че е толкова късно. Той седна и повдигна по на гърненцето си. Цяло щастие е, че го нося със себе си, помисли гласно той. Немного мечки, тръгнали на път в такъв горещ ден, биха се сетили да носят със себе си нещо за похапване. «И започна! Чакай сега да видя», каза си той като лизна за последен път дъното на гърнето, за къде бях тръгнал. А, да, за Йори, и бавно се изправи. И изведнъж се упомни, беше изял подаръка за рождения ден на Йори, ами сега. Завайка се пух. Какво да правя? Трябва да му подаря нещо. Отначало не можа да измисли нищо. После изведнъж се сети, ами че това е много хубаво гърненце, дори и както няма мед в него. И ако аз го измия хубаво и намеря някой да напише върху него, честит рожден ден, Иори може да си слага неща в него и то ще му бъде от полза. И тъй като минаваше край голямата гора, той се в нея, да отиде при Бухала, който живееше там. Добро утро, Бухале. Добро утро, Пух, каза Бухала. Сърдечни благопожелания за рождения ден на Иори. Каза Пух. О! Така ли било? Какво ще му подариш, Бухале? Какво ще му подариш ти, Пух? Подарявам му едно полезно гърненце, да си слага разни неща в него, и искам да те помоля. Това ли е? Попита Бухала, като взе гърнето от лапите на Пух. Да. Аз исках да те помоля. Някой е държал мед в него, каза Бухала. Всичко можеш да държиш в него, каза Пух възбуден. То е много полезно и така, а аз исках да те помоля. Трябва да напишеш честит рожден ден на него. Тък му това исках да те помоля, каза Пух. Защото моят правопис е разклатен. Добър ми е иначе правописът, но се клати и буквите отиват не на мястото си. Ти би ли написал върху него, че сти ден, вместо мен? Хубаво гърне, каза Бухала, като го оглеждаше от всички страни. Може ли да го дадем от два мани? Не, каза Пух, това не е добра идея. А сега първо аз ще го измия, а после ти ще го напишеш. Той изми гърнето и го изсуши докато Бухала си подостреше молива и се чудеше как да напише, рожден ден. Можеш ли да четеш, пух? Попита той малко тревожно. Отвън на вратата има надписи за чукането и звъненето, които Кристофър Робин написа. Можеш ли да ги прочетеш? Кристофър Робин ми каза какво е написано и тогава мужах. Е добре, тогава аз ще ти кажа какво съм написал тук и ти ще можеш да го прочетеш. И Бухала написа. Това написа, щит Оржн Дем. Пух го погледна с възторг. Тук е казано, честит рожден ден, каза бухала небрежно. Худово е. И дълго. Каза Пух възхитен. Всъщност аз написах, разбира се, много честит рожден ден, собич от Пух, естествено изхабих доста морив, докато напиша толкова дълго нещо. О! Виждам, докато ставаше всичко това, пращо стигна до дома си, за да вземе балона за Йори. Той го притисна здраво до гърдите си да не хвъркне, и се затича колкото можеше по-бърже, за да стигне при Йори преди пух. Искаше му се пръв да поднесе подаръка, та да изглежда, че се е сетил, без някой да му каже. Като тичаше, той си мислеше колко благодарен ще бъде Йори и не гледаше къде стъпва. Внезапно кракът му попадна в една заешка дупка и той се просна по корем. Бум! Пръщо остана проснат. Нещо се бе случило. Най-напред му се стори, че целият свят експлодира, после помисли, че част от гората, а после му се стори, че само той, и че сега той е сам на луната или някъде другаде и никога вече няма да види нито Кристофър Робин, нито Пух, нито Йори. А най-после си каза, дори и да съм на луната, няма защо да лежа проснат по корем през всичкото време, Затова се изправи предпазливо и се огледа наоколо. Все още беше в гората. Интересно. Какво тогава избунтия така? Аз не мога да издам такъв гърмеж припадане. Академия къде балонът? И какво търси тук това малко, влажно парцалче? Това беше балонът. Оле-ле, оле, -ле, оле -ле. Късно е вече, не мога да се върна, а и нямам друг балон. А може би Йори не обича балони чак толкова. Той се помъкна нататък, сега вече тъжен, стигна до потока, където беше Йори, и му извика. Добро утро, Йори. Добро утро, малки пръщо. Каза Йори. Ако наистина е добро утрото в което се съмнявам. Но това няма значение. Сърдечни благо пожелания за деня, каза пращо, като се приближи. Иори престана да се оглежда в потока и се обърна учуден към пращо. Повтори го пак. Каза той. Сърдечни благо. Почакай за момент. Крепейки се на три крака, Иори предпазливо повдигна четвъртия за тухото си. Вчера го правих, обясни той, като падаше за трети път. Много е лесно и така чувам по-добре. Готово. Кажи какво каза. И наведе с крак ухото си напред. Сърдечни благопожелания за деня. Повтори пращо. Мен ли имаш предвид? Разбира се, Иори. За моя рожден ден. Да. Значи имам истински рожден ден. Да, Иори, и ти донесов подарък. Иори свали десния си крак от дясното ухо и с голяма мъка вдигна дигналелия. Трябва да го чуя и с другото ухо, каза той. Хайде пак. Подарък. Извика пращо. За мен. Да. За моя рожден ден. Разбира се, Иори. Значи ще имам истински рожден ден. Да, Иори. И ти донеса в балон. Балон? Извика Иори. Ти каза балон. Тези големи цветни неща, които издухваш нагоре. Игривост. Песни и танци. И ние значи като всички. Да. Само че много съжалявам, Иори, но когато ти чех да ти го донеса, паднах. «Колко жалко!» «Бързал си много!» «Дали не си се ударил лошо, малък пращу?» «Не, но аз, аз!» «О, Иори, аз, аз пупна в балона!» «Последва дълго мълчание!» «Моя балон!» «Каза Иори най-после!» «Пращу Кимна. «Балона за моя рожден ден!» «Да, Иори, каза пращу, като подсмърчаше леко!» «Ето го!» «Заедно са сърдечни благопожелания!» И той подаде на Йори влажната дрипа. Това ли е то? Каза Йори малко изненадан. Пръщу кимна. Моят подарък? Пръщу кимна пак. Балонът? Да. Благодаря ти, пращу, каза Йори. Нали нямаш нищо против да те попитам, продължи той. Какъв цвят имаше този балон, когато той беше балон? Червен. Да, значи. Червен, мърмореше си той, любимият ми цвят. Колко голям беше? Почти колкото мен. Да. Значи е колкото пращу, каза си тъжно Юри, любимата ми големина. Добре. Добре. Пращу се чувстваше страшно неловко и не знаеше какво да каже. Тък му си отвори устата, за да каже все пак нещо, и реши, че няма смисъл да го казва. Когато се човек от другата страна на потока и там се показа пух. Сърдечни благопожелания по случай рождения ти ден. Извика пух, забравил, че вече беше казал това. Благодаря ти, Пух. Вече ги получих, каза мрачно Йори. Донесох ти малък подарък, извика пух развълнуван. Вече имам. Пух предцапа потока и застана пред Йори, а пращу подсмърчаше отстрана с глава между ръчичките си. Много полезно гърненце, каза пух. Ето го. И на него е написано: Честит рожден ден, собич от пух, погледни, може да си слагаш разни неща вътре. Ето, Иори страшно се зарадва, като видя гърненцето. Ето, каза той, мисля, че балонът ми тъкмо ще влезе в гърненцето. О, не, Иори, каза пух, балоните са много големи, за да влязат в гърненце. Това, което се прави с балон, е да го хванеш за връвта. Но не и моят. Каза Иори гордо. Погледни, пръщо. И докато пръщо погледна на тъжен, Иори хвана с заби балона и внимателно го вкара в гърнето. След това го измъкна и го сложи на земята. После пак го вдигна, спусна го внимателно и го върна обратно. Ето, каза Пух, влиза вътре. Ето, каза Пращу, излиза вън. Нали? Каза Иори. Влиза и излиза като нищо. Много се радвам, каза Пух щастлив, че се сетих да ти подаря полезно гърне, за да си слагаш неща в него. Много се радвам, каза Пращу щастлив, че се сетих да ти подаря нещо, което да слагаш в полезното гърне. Но Иори не чуваше нищо. Той вадеше балона и го пускаше пак, щастлив като никога. А аз подарих ли му нещо? Попита Кристофър Робин тъжно. Разбира се, казах, ти му подари, не помниш ли, една малка, една малка, малка. Подарих му една кутийка бои да си рисува неща. Да, но защо не му я бях дал още сутринта? Ти беше заед да му приготвиш празненството, торта с крем отгоре, три свещи, името му с розова захар и... Да, спомням си. Каза Кристофър Робин. Глава 7, в която Кенга и Бебето Ру идват в гората и пръщобива укъпан. Никому, изглежда, не беше известно откъде дойдоха те, но ето ги в гората, Кенга и Ру, Бебето. Когато Пух попита Кристофа Робин, как дойдоха тук? Кристофа Робин каза, по обикновения начин, ако знаеш какво значи това, Пух. И Пух не каза, о, само поплати два пъти главата си и повтори, значи по обикновения начин. Аха. И отиде тогава при приятеля си Пращо, за да види какво мисли той по въпроса. От дома му завари Зайо и всички заговориха за това. Ето кое не ми харесва в тази работа, каза Зайо, ето ни тук Пух и Пращо, и аз, и изведнъж, и Юри. Каза Пух, и Юри, и изведнъж, и Бухала, каза Пух, и Бухала, и изведнъж, о, и Юри, каза Пух. Щях да го забравя. Ето ни значи всички, събуждаме се, се една сутрин и най-неочаквано намираме какво. Намираме едно странно животно между нас. Животно, за което дори не сме чували някога нещо. Животно, което носи децата си в джобовете си. Представете си, че аз понеса моите деца в моите джобове, колко джоба ще ми трябват? 16? 17, нали? Каза Зайо. И един за носната ми кърпичка, значи 18. 18 джоба на един костюм. Представяте ли си го? Последва дълго мълчание в размисъл. Изведнъж Пух, който се беше изчервил от напрегнатото мислене, каза. Сметнах ги, 15. Кое? Попита Заю. 15. 15 какво? Твоето семейство. Е, какво от той? Пух си почеса носа и каза, че той мислял, че Заю говори за своето семейство. Нима. Каза Заю иронично. Да, ти говореше. Остави това, Пух, рече пращу нетърпеливо, въпросът е какво ще правим с Кенга. О, разбирам. Каза Пух. Най-добрият начин ще бъде, каза Заю, най-добрият начин би бил този, да откраднем бебетору, да го скрием и когато Кенга ни попита къде е бебеторо, ние да кажем, аха, аха. Започна да се упражнява Пух. Аха, аха. Разбира се, продължи той, ние можем да кажем, аха. И без да сме откраднали Ру, Пух, започна за юнежно, ти нямаш никакъв ум. Знам. Каза Пух смирено. Ние ще кажем, аха, така, че Кенга да разбере, че ние знаем къде е Ру. Аха, значи, ще ти кажем къде е бебето Ру, ако обещаеш да напуснеш гората и никога да не се връщаш тук. А сега не ме смущавай, докато мисля. Пух отиде в единъргъл и се опита да казва, аха, по този начин. Понякога му се струваше, че значи това, което Зайо казваше, а понякога, че не значи. Смятам, че ще го постигна с упражнение, мислеше си той. Дали и Кенга ще трябва да се упражнява, за да може да ме разбере? Само, че има едно нещо, каза пращо, леко потрептвайки, аз говорих с Кристофър Робин и той ми каза, че Кенга обикновено я смятат за едно от най-свирепите животни. Обикновено аз не се плаша от свирепи животни, но добре е известно, че едно свирепо животно... Когато го лишиш от малкото му, става свирепо колкото две от по-свирепите животни. В такъв случай е може би глупаво да кажеш, аха. Прасчо, каза Зайо, като започна да подостря си, нямаш никаква смелост. Трудно е да бъдеш храбър, каза Прасчо, леко подсмърчайки, когато си толкова малко животно. Зайо, който беше започнал да пише много ревностно, повдигна глава и каза. Това, че ти си толкова малко животно, ще ни бъде много полезно в нашето приключение. Пръщо толкова се зарадва, че ще бъде полезен, че забрави да се страхува, а когато Зай обясни, че Кенга е свирепа само през зимните месеци, а през другото време е извънредно разположена. Той едва се сдържа на мястото си, толкова нетърпеливо очакваше да стане полезен веднага. А аз? Каза Пух тъжно. Навярно няма да бъда полезен. Нищо, Пух, каза пращу утешително, друг път може би. Без Пух, каза Зайо сериозно. Като подостреше отново молива си, приключението е невъзможно. О! Каза пращу, като се стараеше да не изглежда разочарован. А Пух отиде в единъгъл на стаята и си каза гордо. Невъзможно без мен! Ето какво мече съм аз! Сега слушайте всички! Каза Зайо, като престана да пише. Пухи и пращу жадно заслушаха с запнали уста. Ето какво им прочете Зайо. План за отвличането на бебеторо. Едно общи бележки. Кенга тича по-бързо от всички ни, даже и от мен. 2. Още общи бележки. Кенга никога не изпуска от очи бебетору, освен когато е сигурно закопчано в джоба и кратко. 3. Следователно. Ако трябва да отвлечем бебетору, ние трябва да вземем голяма преднина, защото Кенга тича по-бързо от всички ни, дори и от мен. Виж точка първа. 4. Една мисъл. Ако Руи скочи от джоба на Кенга и пращо скочи вътре. Кенга няма да забележи разликата, защото пращо е толкова малко животно. 5. Като Ру. 6. Но Кенга трябва да гледа на друга страна, за да не види, когато пращо скочи вътре. 7. Виж точка 2. 8. Друга мисъл. Но ако Пухи кратко разказва в този момент нещо много разпарено, тя може да погледне за миг на друга страна. 9. И тогава аз ще мога да избягам с Ру. 10. Бързо. 11. И Кенга ще открие разликата едва по-късно. Зайо прочете това много горд. Известно време след като той свърши да чете, никой не каза нищо. А после пращо, който беззвучно си отваряше и затваряше устата, успя най-сетне да каже с дръзга в глас. И? По-късно? Какво искаш да кажеш? Когато Кенга открие разликата, тогава всички ще кажем, аха, и тримата. Да, о, защо? Какво те смущава, пращу? Нищо, каза пращо, що ми тримата го кажем. Що ми тримата го кажем, нямам възражения. Но не бих искал да кажа, аха, самичък. Няма да звучи така добре. Между другото исках да те попитам, сигурен ли си в това, което каза за зимните месеци. Зимните месеци. да, че била свирепа само през зимните месеци. А? Да, да, това е вярно. А ти, пух. Разбра какво трябва да правиш, нали? Не, каза Мечо Пух. Не още. Какво трябва да правя? Ти просто трябва да говориш така увлекателно на Кенга, че тя да не забележи нищо. О! А за какво? За каквото щеш. Искаш да кажеш да и кратко кажа някои стихове или нещо подобно. Точно така, каза Зайо. Великолепно! Сега да тръгваме. И те тръгнаха да търсят Кенга. Кенга и Ру прекарваха спокойно след обеда си на едно песъчливо място в гората. Ру се упражняваше в малки скокове из пясъка, като скачаше в емишите дубки и се изкатърваше навън, а Кенга, като се озърташе плахо, казваше, само още един скок, миличко, и тръгваме за дума. В този момент кой, мислите, се дотътра до тях. Пух! Добър ден, Кенга! Добър ден, Пух! Гледай ме как скачам! Изписка Ру скочи в друга мише дупка. Здравей, Ру, Маничък. Так му си тръгвахме за дома, каза Кенга. Добър ден, Зайо. Добър ден, пращу. Зайо и Пръщо токущо бяха дошли от другия край на полянката и казаха, Добър ден, и, здравей, Ру, и Ру ги помори да го видят как скача. Те го загледаха. И Кенга гледаше. О, Кенга, каза Пух, след като Зайо два пъти му смигна, не зная дали изобщо се интересуваш от поезия. Не особено, каза Кенга. О, каза Пух. Ру, миличък, само още един скок и тръгваме за дома. Последва къс омълчание, докато роскочи в друга миша дупка. Продължавай. Прошепна високо Зайо зад лапата си. Като говорим за поезия, каза Пух, аз съчиних нещичко, като идвах насам. Ето, чакай да си спомня. Представям си. Каза Кенга. Хайде, Ру, миличък, ще ви хареса това стихотворение, каза Зайо. Страшно много, каза пращу. Трябва да слушате много внимателно, каза Зайо. За да не пропуснете нещо, каза пращу. Разбира се, каза Кенга, но все гледаше към бебеторо. Как започваше, Пух? Пух се изкашля леко и започна. Стихове, са от мече с много малко ум. В понеделник, когато е топло, аз си мисля това онова. И най-често в главата ми чопли. Това онова ли е и онова, това. Във вторник завей, завали ли. Аз се блъскам как птичка в кафес. И се чудя и моя дали е. Дали те са унес и унес, тес. В сряда под облаче бяло. Се замислям и нямам покой. Мисля да се е чуло, видяло. Кой какво е и какво е кой. В четвъртък, щом всичко замръзне. Всяко клонче с креше покрито. Мисля. Мисля, дори да ми омръзне. Че които са тес, не са тес, които. В петък. Да, така, нали? Каза Кенга, без да дочака да чуе какво се е случило в петък. Само още един скок, Ру, Миличък, и ние наистина трябва да си вървим. Зайо бързо смушка Пух. Като говорим за поезия, изведнъж каза Пух, забелязахте ли онова дърво там. Къде? Каза Кенга. Хайде, Ру, точно там, каза Пух, като сочеше зад гърба на Кенга. Не, каза Кенга. Хайде, скочи у мен, Ру, Миличък, и тръгваме за дума. Трябва да погледнете това дърво точно там. Каза Заю. Да те вдигна ли, Ру? И той го прегърна. От тук виждам птица на него, каза Пух. Или е риба? Вие трябва да видите тази птица от тук, каза Зайо, ако не е риба. Не е риба. Птица е. Каза пращо. Така е май. Каза Зайо. Скорец или кос? Каза Пух. Това е въпросът, каза Зайо, кос ли е, или Скорец? Тогава Кенга си обърна най-сетне главата да погледне. В този миг Зайо извика високо, хайде, влизай, Ру, и пращо скочи в джоба на Кенга, а Зайо хукна да бяга, стиснал в лапите си Ру. Е, къде е Зайо? Каза Кенга, като се обърна. Добре ли се настани вътре, Ру, миличък? От дъното на джоба на Кенга пращо крикна като Ру. Зайо си отиде, каза Пух. Ако не се лъжа, имаше да свърши нещо внезапно. А пращо, мисля, че и пращо си спомни нещо изведнъж. И ние трябва да си вървим вече у дома, каза Кенга. Довиждане, Пух. И с три големи скока тя изчезна. Пух я изгледа, докато тя се отдалечаваше. Бих желал да мога да скачам така, помисли си гласно той. Някои могат, а някои не могат. Това е то. Имаше моменти, когато пращу желаеше Кенга да не може. Понякога, когато трябваше да върви, дълго през гората за дома си, той мечтаеше да е птичка. Но сега мислите му подскачаха на дъното на кенгиния джоб. Това не. Ако е никога бих. летене, летял. Когато изхвъркваше нагоре, пращу викаше, ооо. А когато отново падаше на земята, викаше, ох. И така през целия път до къщата на кенга той викаше, ооо, ох. О, -о, О, ох. Разбира се, щом разкопча джоба си, кенга се досети какво се е случило. Само за миг и кратко се стори, че е оплашена, но после разбра, че не е. Защото знаеше, че Кристофър Робин никога няма да позволи да се случи нещо лошо на Ру. И си каза, щом те се шегуват с мен, и аз ще се пошегувам с тях. Хайде, Ру, миличък, каза тя, като извади пръщо от джоба си, време е за лягане. Аха. Каза пръщо както можеше след тази ужасна разходка. Но изглежда, че не беше много хубаво, аха. И Кенга не можа да разбере какво значи. Първо баня. Каза Кенга весело. Аха. Каза пръщупак, като се облеждаше тревожно за другите, но другите ги нямаше. През това време Заю си играеше с бебето Ру у дома си и всеки миг го обикваше все повече. А Пух, който беше решил да става Кенга, беше още на песъчливата полянка сред гората и се упражняваше да скача. «Никак не съм сигурна», каза колебливо Кенга, «дали е добра идеята ми да ти направя една студена баня тази вечер?» Би ли желал, Ру, миличък? Пращу, който всъщност не беше привърженик на къпането, потръпна от възмущение и каза с най-голямата храброст, на която беше способен. Кенга, виждам, че е време да заговорим открито. Смешен малък ру! Каза Кенга, като приготви водата за къпане. Аз не съм ру, изкрича силно пращо. Аз съм пращу. Да, миличък, да! Каза Кенга спокойно. Как хубаво си преправяш глас като пращовия. Колко ми е умен, продължи тя, като взе голям жълт сапун от долапа. Какво ли още ще измисли? Не виждаш ли, изкрича пращо? Нямаш ли очи? Погледни ме. Гледам те, Ру, миличък, каза Кенга доста строго, но и ти си спомни какво ти говорих за гримасниченето. Ако все така подражаваш на пращо, ще заприличаш на пращо и помисли си колко ще съжаляваш тогава. Хайде сега в легена и не ме карай да ти повтарям, преди да разбере какво става. Пращо се намери в легена и Кенга го жулеше вече здраво с голяма груба кесия. О! Твичаше Пращо. Пусни ме! Пусни ме, аз съм Пращо. Не си отваряй устата, миличък, ще ти влезе сапун вътре, каза Кенга. Ето, видя ли, ти, ти, ти го правиш нарочно. Изфъфли Пращо, щом можа отново да проговори, и изведнъж му запушиха устата с сапунената кесия. Вярно, миличък, за това мълчи. След минута пращу бе изваден от легена и избърсан с хавлия. Сега, каза Кенга, ето ти лекарството и леглото. К какво лекарство? Изкрича ужасен пращо. За да пораснеш голям и силен, миличък. Не би искал да останеш малък и хилав като пращу, нали? Затова, хайде. В този момент някой почука на вратата. Влез, каза Кенга и Кристофър Робин влезе. Кристофър Робин! Кристофър Робин! Извика пръщу. Тя продължава да твърди, че съм Ру. Аз не съм Ру, нали? Кристофър Робин го огледа внимателно и поклати глава. Не може да си Ру, каза той, защото току-що видях Ру да си играе в заювата къща. Гледай ти. Удиви се, Кенга. Представи си. Представи си, аз да направя такава грешка. Разбрали най-сепне. Нали ти казах, аз съм пръщу. Кристофър Робин пак поклати глава. О, ти не си пръщу. Каза той. Аз познавам пращу много добре. Той има съвсем друг цвят. Пращу искаше да каже, че това е така, защото той току-що е бил изкъпан, но после помисли, че може би е по-добре да не казва това, и като си отвори устата, за да каже нещо друго. Кенга му изсипа лъжицата с лекарството вътре, потупа го по бърба и му каза, че всъщност лекарството е доста приятно, когато му свикнеш. Знаех, че не е пращу, каза Кенга, но се чудя кой може да бъде. Може би някакъв роднина на Пух, каза Кристофър Робин, може би племенник или Чичо, или нещо такова. Кенга се съгласи, че навярно е така и му трябва някакво име. Ще го нарека Хенри Пухлю. Или накратко Пухлю, каза Кристофър Робин. И тък му когато решаваха това, Хенри Пухлю се изтръгна от ръцете на Кенга и скочи на земята. За голяма негова радост Кристофър Робин беше оставил вратата отворена. Никога до сега Хенри Пухлю, пращу не беше тичал толкова бързо и не престана да тича, докато не наближи дома си. Когато останаха стоти на крачки, той спря да тича и започна да се търкаля в прахоляка чак до дома си и така получи отново предишния си приятен цвят. Кенга и Ру останаха в гората. И всеки вторник Ру прекарваше при своя голям приятел Заю. И всеки вторник Кенга прекарваше деня със своя голям приятел Пух. И всеки вторник прашчо прекарваше деня със своя голям приятел Кристофа Робин. Така всички бяха пак щастливи. Глава 8, в която Кристофър Робин води една експедиция на Северния полюс. Един хубав ден пух се дотътри сред гората, за да види дали приятелят му Кристофър Робин се интересува изобщо от мечки. Тази сутрин по време на закуската, проста закуска, една-две медени питки, леко намазани с мармалът, той изведнъж са чини нова песен. Започваше така. Пей, хей! За живота на мечето! Като стигна до тук, той си поче почеса главата и си помисли: чудесно начало за една песен, но какъв да бъде вторият стих? Изпя три пъти Хей, но това не му помогна. Може би ще е по-добре, помисли той, ако изпея Хо! За живота на мечето! Изпя го, но не вървеше. Ами ако изпея първия стих два пъти много бързо, може би ще се окаже, че пея третия и четвъртия стих, преди да съм помислил за тях, и така ще стане хубава песен. Хайде! Пей, хей, хей! За живота на мечето. Пей, хей! За живота на мечето. Нямам грижа, вейли, или сняг вали, щом тумбакът ми е пърен с мед. Нямам грижа дали мръзне, или се топи, щом муцуната ми е потънала в мед. Пей, хей! За мечето. за пуф в мраз и пух в горещо. Скоро ще получа пак нещо. Пух беше толкова доволен от тази песничка, че я пя през целия път до сред гората. Ако продължавам да я пея, мислеше си той, ще стане време да получа нещо малко, и тогава последният стих няма да е верен, и започна да си го тананика без думи. Кристофър Робин седеше пред вратата на къщичката си и си обуваше големите бутуши. Щом видя големите бутуши, Пух вече знаеше, че ще има приключение, за това бързо избърсаме дълтно да си супакото на лапата, приглади кожуха си колкото можеше по-добре, за да изглежда готов на всичко. Добро утро, Кристофър Робин, извика той. Здравей, Пухмечо. Не мога да обуя тези бутуши. А, лошо! Ще бъдеш ли така добър да ме подпираш отзад, защото трябва да ги дърпам толкова силно, че падам по гръб. Пух седна зад него, заби пети в земята и здраво се облегна на гърба му. И Кристофър Робин се облегна здраво на неговия. И тегли, и тегли, докато ги нахлузи. И това стана. Каза Пух. Сега какво ще правим? Всички отиваме на една експедиция, каза Кристофър Робин. Като стана и се утърсваше. Благодаря ти, Пух. На екседиция ли отиваме? Каза жадно Пух. До сега май не съм ходил на такова място. Къде е екседицията? Експедиция, глупаво мече. Има едно пе по средата. О! Каза Пух. Зная, всъщност не знаеше. Ще откриваме северния полюс. О! Каза Пух. Какво е северният полюс? Нещо, което се открива. Каза Кристофър Робин безгрижно, но не много уверен. О! Разбрах! Каза Пух. Нужни ли са мечки за откриването? Ами да. И Зею, и Кенга, и всички вие. Това е експедиция, да се наредят всички в дълга редица. Ти по-добре иди им кажи да се приготвят, докато прегледам дали ми е вред пушката. Всички да носим провизии. Да носим какво? Неща за ядене. О! Извика Мечо радостно. Пък аз мислех, че каза провизии. Отивам да им кажа. И той хукна нататък. Най-напред срещна Заю. Здравей, Заю, каза той, ти ли си? Да кажем, че не съм, каза Заю, да видим какво ще стане тогава. Има съобщение за теб. Ще му го предам. Всички отиваме на екседиция с Кристофър Робин. Какво е то, когато си вече там? Нещо като лодка, мисля, каза Пух. О! Такова нещо, значи, да. И ще открием полюс ли, колюс ли. Каквото е, ще го откриваме, ние ли? Каза Зайо, да. И трябва да си вземем про, неща за ядене, в случай, че ни се прииска да ядем. Сега отивам при пращо. А ти ще кажеш на Кенга, нали? Той остави Зайо и забърза към пращови. Пращу седеше на земята пред вратата на къщата си и весело духаше едно блухарче. за да узнае, дали това ще се случи тази година, до година, някога или никога. И тък му разбра, че няма да се случи никога, и се мъчеше да си спомни какво нямаше да се случи, като се надяваше, че е било нещо неприятно, когато Пух пристигна. О, пращу, каза Пух възбуден, отиваме всички на екседиция с неща за ядене, за да открием нещо. Какво да открием? Тревожно попита пращо. Ами, нещо. Да не е нещо свирепо? Кристофър Робин не спомена за свирепо. Каза само, че има едно пе посредата. средата. Аз се боя само от зъбите им. Но щом Кристофър Робин идва с нас, от нищо не ме е страх. Скоро всички бяха готови сред гората и експедицията тръгна. Начало вървяха Кристофър Робин и Заю, следваха, пращу и пух, после Кенгъс рув джоба си и бухала, след тях и Ори и най-накрая. Една дълга редица от приятелите и роднините на Зайо. Не съм ги канил, обясняваше небрежно Зайо. Сами дойдоха. Винаги правят така. Могат да вървят накрая, зад Иори. Искам да кажа, каза Иори, че те ме безпокоят. Не съм искал да дойда на тази ексе, както Пов го каза. Дойдох, защото настоявахте. И ето ме тук, накрая на тази ексе, тази, за която говорим. Тогава нека бъда накрая. Но ако винаги, когато искам да седна да си почина малко, ще трябва първо да разчиствам мястото от дозина и половина дребни приятели и роднини, тогава това не е никакво ексе, или каквото и да е, а просто, страшна Орелия. Това искам да кажа. Разбирам какво иска да каже Иори, каза Бухала, и ако ме питате. Не питам никого. Каза Иори. Аз само казвам на всички. Можем да търсим Северен полюс, можем да играем на Рингирингирае, на мен ми е все едно. Чо се вик от към началото на редицата. Хайде, идвайте. Викаше Кристофа Робин. Идвайте. Извикаха пух и пращо. Идвайте. Извика бухала. Тръгваме вече, каза Зайо. Трябва да вървя. И той избърза към началото на редицата при Кристофа Робин. Съгласен. Тръгваме. Каза Иори. Само не ме обвинявайте после. Така тръгнаха да откриват полюса. И както вървяха, си бъбреха всички за Товонова, с изключение на Пух, който съчиняваше песен. Това е първият куплет, каза той на плащу, когато беше вече готов. Първият куплет на какво? На моята песен. Коя песен? Тази. Коя тази? Е добре. Ако искаш, ще я чуеш. А откъде знаеш, че искам да я чуя? Пух не можа да отговори на този въпрос, за това запя. Към полюса смело тръгнаха без страх. Бухалът, пращу и зею, и всички. Открива се полюс, той вече разбрах. От бухала, пращу и заю и всички. Иори с бухала, Кристофър спух. И заюви близки, тръгнаха самички. А полюсът где е, не знае никой тук. Пей, пей, хей, забухала, зею, и всички. Шашата. Каза Кристофър Робин, като се обърна към пух. Наближаваме едно опасно място. Шашата. Каза Пух, обръщайки се бързо към пращо. Шешата. Каза пращо на Кенга. Шешата. Каза Кенга на Бухала, докато Руси каза само няколко пъти тихичко. Шешата. Шешата. Каза Бухала на Иори. Шешата. Каза Иори с ужасен глас на всички заилви приятели и роднини. Шешата, казаха те бързо един на друг по продължение на цялата редица, докато стигна до последния. А последният и най-малък Зайов приятел и роднина беше толкова смутен от това, че цялата експедиция му каза, шешата, че заруби глава в една пукнатина в земята и остана там цели два дни, докато опасността мина, и тогава с голяма бързина се върна в къщи и си заживя тихо и мирно следя си завинаги. Името му беше Александър Бръмбар. Стигнаха до един поток, който се извиваше и блъскаше между високи скалисти брегове, и Кристофър Робин изведнъж видя колко е опасно това място. Так му място, обясни той, за засада. Какво е засадено там? Пошепна пух на Пращо. Да не би дай Драги Пух, каза Бухала надменно, нима не знаеш какво значи засада? Бухале, каза Пращо, като го гледаше свирепо, това, което ми пошепна пух, е частен разговор и нямаш право. Засада, каза Бухала, е един вид изненада. Такава е и хуйната понякога, каза Пух. Засада. Както се канех да обясня на Пух, е един вид изненада. Ако някой неочаквано връхлети отгоре ти, това е засада, каза Бухала. Засада, пух, е когато някой връхлети отгоре ти, обясни пращо. Пух, който сега знаеше какво е засада, каза, че и хвойната веднъж го връхлетяла най-неочаквано, когато той паднал от едно дърво и трябвало после цели 6 дни да се чисти от бодлите и кратко. Ние не говорим за хвойна. Каза бухала малко раздразнен, но аз говоря. Каза Пух. Сега те предпазливо се катереха нагоре по брега на потока, стъпвайки от скала на скала, и след малко стигнаха до едно място, където бреговете се разширяваха от двете страни в хубаво обрасли стрева полянки. Щом ги видя, Кристофър Робин извика, стой, и всички седнаха да си почиват. Мисля, каза Кристофър Робин, че сега трябва да си изядем всичките провизии, за да не ни тежат по пътя. Какво всичко да си изядем? Попита Пух. Всичко, което носим, каза пращо и се зае с закуската си. Това е добра идея, каза пух и се зае с своята. Всеки ли е взел храна? Попита Кристофър Робин с пълна уста. Всички освен мен. Каза и Ори. Както винаги. Той ги огледа наред с обичайния си меланхоличен поглед. Надяваме се, че никой от вас не е седнал случайно върху магарешки бодил. Струва ми се, че аз. Каза пух. Ох! Той се изправи и се огледа отзад. Да, аз. Така си и мислех. Благодаря ти, Пух, щом вече не ти е нужен. Иори дойде до мястото, откъдето току-що стана Пух, и започна да яде. Повреждат се, като сядаш отгоре им. Продължи, Юри, като ги изгледа, дъвчейки. Не са вече сочни. Запомнете това всички. Малко внимание, малко мисъл за другите, и всичко би изглеждало иначе. Щом се нахрани, Кристофър Робин пошепна нещо на Заю и Заю каза. Да, да. Разбира се. И двамата се отдалечиха нагоре край потока. Не искам другите да чуят, каза Кристофър Робин. Не трябва, каза Заю важно. Виж какво, Заю, чудя се дали. Само това, нали знаеш как изглежда Северният полюс? Ами, каза Заю, като си гладеше мустаците. Щом ме питаш? Знаех по-рано. Ама сега нещо съм го позабравил, каза Кристофър Робин нехайно. Смешно, каза Заю, ама и аз нещо съм го позабравил, при все, че някога го знаех. Смятам, че е кол, забит в земята. Сигурно е кол, каза Зайо. Що му викат Полюс-Колюс, той е кол. И тогава смятам, че ще бъде забит в земята. Няма къде другаде да бъде забит. Да. Така мисля и аз. Важното е, каза Зайо, на кое място е забит. Те се върнаха при другите. Пращо се беше изтегнал по гръб и кротичко хъркаше. Руси миеше лицето и лапичките в потока, докато Кенга гордо обясняваше на всички, че за първи път той сам си мие лицето. Бухала разказваше на Кенга интересен анекдот, пълен с дълги думи, като енциклопедия и рододендрон, който Кенга не слушаше. Не съм съгласен с цялото това миене, проптаеше Йори, особено с тези безсмислени модерни глупости, миене за тушите. Какво мислиш ти, Пух? Хъм, каза Пух, мисля, че. Но ние никога няма да узнаем какво е мислил Пух, защото неочаквано се чу писъкът на Ру, изпляскване и силният тревожен вик на Кенга. Ето ти миене, каза Йори. Ру падна във водата. Извика заю и заедно с Кристофър Робин се затичаха на помощ. Гледайте ме как плувам. Пискаше Ру от средата на потока, понесен от Берзея към следващия вир. Добре ли си, Ру, миличък? Викаше Кенга тревожно. Да, писна Ру, гледайте ме как плув, и следващият бърза и го отнесе към по-долното вирче. Всеки се стараеше да помогне. Пръщо, внезапно събуден, подскачаше на брега и квичеше, о! О! Аз казвах. Бухала обясняваше, че при случайно и продължително потапяне важното е да си държиш главата над водата. Кенга подскачаше по брега и питаше, сигурен ли си, че се чувстваш добре, Ру, миличък? Ру отговаряше, в който и вир да се намираше в момента. Гледайте ме как плувам. Иори беше се обърнал и бе потопил опашката си в първия вир, в който беше паднал Ру, и тихичко си мърмореше с гръб към инцидента. Ето ти тебе миене. Но хвани се за опашката ми, маничък Ру, и всичко ще бъде наред. И Кристофа Робин, и Зею дотичаха бързо, подминеха Иори и викаха на другите пред тях. Не бой се, Ру. Идвам. Извика Кристофа Робин. Препречете с нещо потока подолу, хей, някой от вас. Крещеше Зайо, Пух вече беше взял нещо. Две вирчета подолу от Ру той стоеше с един дълък пред флапите, Кенга дотича, взе другия край на пръта и го препречиха през потока. Ру, който продължаваше да вика гордо, гледайте ме как плувам, беше довлечен до пръта и се покатери на него. Видяхте ли как плувах? Пискаше Ру възбуден, докато Кенга му се караше и го бършеше. Пух, видя ли ме как плувах? Това се казва плуване. Като моето. Зейл, видя ли какво правех? Плувах. Кристофър Робин, видя ли? Но Кристофър Робин не слушаше. Той гледаше пух. Пух, каза той, къде намери този кол. Пух погледна кола в лапите си. Просто го намерих, каза той. Помислих, че може да бъде полезен, и го взех. Мечо пух, каза Кристофър Робин тържествено. Експедицията завърши. Ти намери Северния полюс. О! Каза Пух. И Юри още седеше с потопена опашка, когато всички дойдоха при него. Някой да каже на Руда побърза. Каза той. Опашката ми започна да замръзва. Не бих искал да го споменавам, но го споменах. Не се оплаквам, но така е, опашката ми замръзва. Ето ме. И Спискаро. О, ето те значи. Видя ли ме как плувах? Иори си извади опашката от водата и започна да я тръска, както и предполагах. Каза той. Съвсем безчувствена е. Вкученясала е. Това е то, вкученясала. Но щом никой не се тревожи, смятам, всичко е наред. Бедният стар Иори. Аз ще ти я изсуша. Каза Кристофър Робин и като извади носната си кърпичка, започна да я разтрива. Благодаря ти, Кристофър Робин. Ти си, изглежда, единственият, който разбира от опашки. Те не мислят. Това е, което се случва с някой от тези, другите. Нямат въображение. За тях опашката не е опашка, а просто едно парче повече отзад. Не обръщай внимание, Юри, каза Кристофър Робин, като разтриваше усилено опашката, така по-добре ли е? Взех да я чувствам пак като опашка. Става пак моя, ако разбираш какво искам да кажа. Хей, Иори, каза Пух, като дойде при тях с полюса в лапите си. Благодаря ти, Пух, за вниманието, но едва ли ще може да ми послужи преди ден-два. Какво да ти послужи? Това, за което говорим. Аз не приказвам за нищо, каза Пух, объркан. Пак моя грешка. Мислех, че каза колко съжаляваш, че опашката ми е вкуча сала, и можеш ли да направиш нещо, за да помогнеш? Не, каза Пух. Не съм го казал. И след като помисли малко, съчувствено добави, може би някой друг го е казал. Тогава благодари му от мое име, щом го видиш. Пух погледна смутен Кристофър Робин. Пух откри северния полюс, каза Кристофър Робин. Не е ли чудесно това? Пух скромно погледна надолу. Това ли е то? Попита Иори. Да, каза Кристофър Робин. Това ли искахме да открием? Да. Каза Пух. О. Каза Иори. Да. Все пак не валя, те забиха кола в земята и Кристофър Робин привърза към него дъщица с надпис, Северен полюс, открит от, Пух, Пух го намери, и се върнаха по домовете си. Мисля, но не съм напълно сигурен, че на Румо направиха гореща баня и веднага го сложиха в леглото. И Пух отиде у от дома си и много горд от това, което беше направил, подкрепи силите си с нещо малко. Глава 9, в която пращу е напълно обкръжен с вода, валеше и валеше и валеше. Пръщо си казваше, че никога в живота си, той не беше бог знае колко стар, 3 или 4 годишен, не е виждал толкова дъжд. Дни и дни и дни. Ако само бях у Пух или у Кристофа Робин, или у Заю, мислеше си той, като поглеждаше през прозореца. Когато започна да вали, щях да си имам компания през всичкото време, вместо да седя сега съм самичек. Без да имам какво да правя, освен да се чудя до кога ще вали, той си представяше как би казал на Пух. Виждал ли си някога такъв дъжд, Пух? И Пух би отговорил. Не е ли ужасно, Пращу? И Пращу би попитал. Как ли се чувства Кристофър Робин сега? А Пух би казал. Мисля, че къщата на горкия Зайо е пълна вече с вода. Прекрасно би било да разговарят така. Наистина и наполовина не е така интересно да преживяваш такова вълнуващо нещо като наводнение, ако няма с кого да го споделяш. Наистина беше твърде вълнуващо, малките пресъхнали пукнатини по земята които пращо така често си бе завирал носа, сега бяха станали поточета, а малките поточета, в които той беше газил, бяха станали реки, а реката, по чието стръмни брегове бяха играли така весело, беше се разпростряла вън от леглото си и беше заела толкова много място наоколо, че пращо взе да се бои да не би скоро тя да достигне до неговото легло. Малко тревожно е, каза си той, да си толкова малко животно на пълно обкръжено с вода. Кристофър Робин и Пув биха се спасили. Като се покатерят на дървета, кенга би се спасила, като прескочи, Заю би се спасил, като се зарови, Бухала би се спасил, като хвъркне, иори Йори би се спасил, като започне да издава силен рев, докато го спасят, а аз. Ето ме тук обграден, без да мога да направя нещо. Продължаваше да вали и всеки ден водата се покачваше по-малко, докато почти стигна до прозореца му, а пращо все още не беше направил нещо. Ето, Пух например, мислеше си той, Пух няма много ум но никога не попада в беда. Върши глупости, но всичко се обръща на добро. Бухала няма кой знае какъв ум, но той знае за нещата. Той ще се сети да направи най-правилното нещо, когато е заобикорен с вода. Изейо не е изучавал книги, но може винаги да измисли някакъв план. Ето Кенга. И Кенга не е. Тя не е много умна, но толкова се тревожи за Ру, че без да мисли, ще направи нещо подходящо най сетне Иори Иори е винаги толкова нещастен, че не би обърнал внимание. Но какво би направил Кристофър Робин? Тогава изведнъж пращо се сети за една история, която Кристофър Робин му беше разказал, за някакъв човек на пустостров, който написал нещо, сложил го в бутилка и я хвърлил в морето. Пращо си помисли, че ако напише нещо, ако го сложи в бутилка и я хвърли във водата, може би някой ще дойде и ще го спаси. Той напусна прозореца и започна да търси из тази част на къщата си, която не беше под водата. Накрая намери един молив, парченце суха хартия и една бутилка с запушалка. Написа на едната страна на хартията. Помощ! пръщу аз, а на другата страна, аз пръщу, Помощ, помощ. Тогава напъха хартийката в бутилката, запуши я колкото можеше по-добре, наведе се през прозореца колкото можеше по-навън, без да падне, и хвърли бутилката колкото можеше по-далеч. Пляс, след малко бутилката изплува и той я наблюдаваше как бавно се губи в далечината, докато очичките го заболяха да се взира, и понякога му се струваше, че вижда бутилката, а понякога, че това е само вълничка, която е сметнал за. И изведнъж разбра, че никога вече няма да я види и че е направил всичко, което може, за да се спаси. Сега, мислеше си той... Някой друг трябва да направи нещо и се надявам, че ще го направи бързо, защото, ако не го направи, ще трябва да плувам, а не мога. Затова се надявам да го направи бързо. След това въздъхна дълбоко и си каза, ех, да беше тука пух. Когато дъждът започна, мечето спеше. Вареше и валеше и валеше. А то, спеше и спеше и спеше. Беше прекарало един уморителен ден. Нали си спомняте как пух откри Северния полюс? Той беше толкова горд, че попита Кристофър Робин дали няма и други полюси, такива, които могат да бъдат открити от мече с малко ум. Има южен полюс, каза Кристофър Робин, и смятам, че има източен полюс и западен полюс, при все че хората не обичат да говорят за тях. Пух беше толкова развълнуван, когато чу това, че предложи да направят екседиция за откриване на източния полюс, но Кристофър Робин беше намислил да направи нещо друго с Кенга, така че Пух тръгна сам да открива източния полюс. Дали го откри или не, съм забравил. Но беше толкова уморен, когато се върна у дома си, че посредата на вечерята, след като беше ял малко повече от половин час, той дълбоко заспа на стола си и спа, и спа, и спа. И изведнъж засънува. Намираше се на източния полюс, а той беше много студен полюс, покрит с най-студения сняг и лед. Пух беше намерил там един кошер, за да спи в него, но нямаше място за краката му и те останаха отвън. Дири невестулки, каквито населяват източния полюс, дойдоха и започнаха да скубят козина от краката му, за да си направят гнезда за малките. И колкото повече го скубеха, толкова постудено ставаше на краката му, докато внезапно се събуди с едно. Ох, и ето го, седи на стола си, краката му във вода и вода, навсякъде около него. Пух прецапа до вратата и погледна навън. Работата е сериозна, каза си той. Трябва да се спасявам. И той грабна на най-голямото си гърне Смет и се спаси с него върху най-дебелия клон на дървото, високо над водата. После слезе пак долу и се спаси с друго гърне мед, и когато свърши с цялото спасяване, ето го пух, седина клона, клати си краката, а до него, 10 гърнета Смет. Два дни по-късно пух седина клона, клати си краката и край него, 4 гърнета Смет. Три дни по-късно пух седина клона, клати си краката, а на клона до него, едно гърне Смет. Четири дни по-късно Пух седи. На четвъртата сутрин бутилката на пращо доплува до дървото на Пух и с силен вик, мед, Пух се гмурна във водата, грабна бутилката и я спаси на клона. Жалко. Каза Пух. Напразно се измокрих. И защо е тази хартийка вътре? Извади я и я разгледа. Това е известие, каза си той. Така е. А тази буква е П. Така, така, П, значи Пух. Значи много важно известие за мен, а аз не мога да чета. Трябва да намеря Кристофър Робин или бухъла, или пращу един от тези способни четци, които могат да четат. Те ще ми кажат какво е това известие. Само, че не знам да плувам. Жалко, тогава му дойде една идея и трябва да призная, че за мече с толкова малко умбе много добра идея. То си каза, ако бутилка може да плува, значи и гърне може да плува. И ако гърнето плува. Аз мога да седна отгоре му, ако е достатъчно голямо гърне. Така той взе най-голямото си гърне и го запуши. Всички лодки трябва да имат имена, каза си той. За това ще нарека моята лодка плаваща мечка. С тези думи той спусна гърнето във водата и скочи след него. Известно време Пух и плаваща мечка не бяха сигурни кой от двамата трябва да бъде отгоре. Но след като Пух опита едно-две положения, те се установиха плаваща мечка отдолу, а Пух... Победоносно седнал отгоре, енергично гребеше с крака. Кристофър Робин живееше на най-високото място в гората. Валеше и валеше и валеше. Но водата не можеше да стигне до неговия дом. Беше доста забавно да гледа надолу към долината, залята с вода. Валеше толкова силно, че почти през всичкото време той трябваше да прекарва вътре. За това си мислеше разни неща. Всяка сутрин излизаше с чадъра си и забучваше една пръчка до самата вода. И всяка следваща сутрин, когато пак излизаше, не можеше вече да види пръчката, а забучваше нова до новото място на водата и всяка сутрин пътят, който извървяваше от къщичката си до водата, ставаше все покъс. На петия ден сутринта той видя, че водата го е обградила от всички страни, и разбра, че за първи път в живота си се намира на истински остров. Това бе много вълнуващо. Именно тази сутрин бухала прилетя, за да попита своя приятел Кристофа Робин, как си? Чудесно е, Бухале, да живееш на остров. Атмосферните условия са много неблагоприятни напоследък, каза Бухала. Кои? Вали, обясни Бухала. Да, каза Кристофър Робин, вали. Нивото на наводнението е достигнало безпредседентна височина. Кое? Има много вода наоколо, обясни Бухала. Да, каза Кристофър Робин, много е. Все пак, изгледите бързо стават по-благоприятни. Всеки момент. Виждал ли си пух? Не. Всеки момент. Надявам се да е добре, каза Кристофа Робин. Безпокоя се за него. Да носа заедно с пращо. Мислиш ли, че са добре, Бухале? Надявам се. Всеки момент. Иди да го видиш, Бухале. Пух няма много ум и може да извърши някоя глупост, а аз толкова го обичам. Разбираш ли, Бухале? Разбира се. Каза Бухала. Отивам и веднага обратно. И той отлетя. След малко се върна. Пух го няма. Няма ли го? Бил е там. Седял е на клона на дървото пред къщата си с девет гърнета мет. Но сега го няма. О, Пух! Извика Кристофа Робин. Къде си? Тук съм. Чу се ръмжажд глас зад гърба му. Пух! И те се хвърлиха в прегръдките си. Как дойде до тук, Пух? Попита Кристофа Робин, когато пак можеше да приказва. Слодката си, каза Пух гордо. Получих много важно известие, изпратено ми в бутилка. Но понеже ми е влязла вода в очите, не можах да го прочета, затова ти го донесох. С си. С тези горди думи той подаде известието на Кристофа Робин. Но той е от пръщу. Извика Кристофа Робин, когато го прочете. Нищо ли няма написано за пух? Каза мечето, като надничаше на рамото му. Кристофа Робин прочете на глас известието. О, значи тези, пе, та са пръщовци. Аз мислех, че са пуховци. Трябва да го спасим веднага. Мислех, че е с теб, пух. Бухале, можеш ли да го спасиш на гърба си? Не вярвам, каза бухала след тъжен размисъл. Съмнително е дали необходимите дорзални мускули. Тогава ще отлетиш ли веднага да му кажеш, че помощ идва. А пух и аз ще измислим помощта и ще отидем колкото може по-бързо от всякога. О, не приказвай, бухале. Бързай. И както все още се канеше да каже нещо, буха лалитна. А сега, Пух, каза Кристофър Робин, къде е твоята лодка? Трябва да ти кажа, говореше Пух, като слизаха към брега на острова, че тя не е обикновена лодка. Понякога е лодка, а понякога е по-скоро инцидент. Зависи. От какво зависи? От това, дали си отгоре, или отдолу. О! Но къде е тя? Там. Каза Пух, като сочеше гордо към плаваща мечка. Кристофър Робин не очакваше такава лодка и колкото повече я гледаше, толкова повече си мислеше колко храбро и умно мечепух е той. И колкото повече Кристофър Робин мислеше за това, толкова повече пух скромно навеждаше но следто си и се стараеше да не изглежда такъв герой. Много е малка за два мани, каза Кристофър Робин тъжно. За три мани, спръщу. Това я прави още по-малка. О, пухмечо, какво да правим? Тогава това мече, пух мечето, мечо пух, пъ, приятел на пращо, задъ, да, зайов другар, уна пъ, откривател на полюса, унай и и на нау. Отешител на иори и намирачна опашки, всъщност самият пух, каза нещо толкова умно, че Кристофър Робин можа само да го погледне с зяпнали уста и упокорени очи. Чудейки се дали това е наистина мечето с много малко ум, което отдавна познаваше и обичаше. Можем да отидем с твоя чадър, каза пух. Можем да отидем с твоя чедър, повтори Пух. Можем да отидем с твоя чедър, каза Пух. Изведнъж Кристофър Робин разбра, че могат. Отвори чедъра и го сложи във водата с дръжката нагоре. Чадърът плаваше. Само, че се люлееше. Пух влезе вътре и тък му започна да се хвали, че всичко е наред, откри, че не е, и след малка глътка вода, която всъщност не искаше, той се върна при Кристофър Робин. Тогава влязоха двамата едновременно и лодката вече не се люлееше. Ще нарека тази лодка Емечуфум, каза Кристофа Робин. И, Емечуфум, грациозно се понесе по вълните в югозападна посока. Можете да си представите радостта на пращо, когато най-сетне лодката се показа. Дълги години след това той обичаше да си спомня в каква много голяма опасност е бил през време на ужасното наводнение, но единствената опасност била през последния половин час от пленничеството му. Когато бухала, който бил току-що долетял, Кацнал на един клон на дървото и за да го успокоява, започнал да му разказва дълга история за своя леля, която някога изматила по погрешка яйцата на чайка. И историята продължавала почти колкото това изречение, докато пращо, който слушал на прозореца си, наведен без надежда, постепенно заспал и естествено започнал да се изплъзва от прозореца надолу към водата, докато увиснал само на пръстите на краката си, и в този момент за щастие силен вик на бухала, а викът бил всъщност част от приказката. «Какво била?» казала леля му. Събудил пращу и той успял да се задържи и като се вмъкнал обратно, казал, колко интересно, наистина ли? Когато, е, добре, можете да си представите радостта му, когато най-после видял кораба, Емечов ум, капитан, К. Робин, Боцман, М. Пух, да се приближава, за спасението му. И понеже това е наистина краят на приказката, а я се уморих от последното изречение, мисля, че трябва да спра тук. Глава 10, в която Кристофър Робин дава прием в чест на пух и си вземаме с Богом. Един ден, когато слънцето се върна над гората и донесе със себе си дъха на май, и всички поточета весело забълбукаха, прибрани спретнато в коритата си, и малките локвички дремеха. Потънали спомени за времето, когато са били големи и са вършили още по-големи неща. И в топия спокоен въздух на гората се чуха пред пазливите опити на куковицата да кука, заслушана в собствения си глас. Или ренивите, приятни оплаквания на дивите гълъби, че, други са виновни, но няма значение, в такъв един ден Кристофър Робин свирна по особен начин и бухала долетя от голямата гора, за да види какво искат от него. Бухале, каза Кристофър Робин, ще устроя прием. Наистина ли? Ще бъде специално в чест на пух. В чест на онова, което той направи когато трябваше да направи нещо, за да спаси пращо от наводнението. О, значи за това. Каза Бухала, да. За това. Би ли съобщил на Пух и на другите още сега, защото приемат ще бъде утре. О, значи утре. Утре значи. Каза Бухала, изпълнен от желание да помогне. И така, ще отидеш ли да им кажеш, Бухаре? Бухала се опита да каже нещо много умно, но не можа да го измисли. Затова хвръкна да покани другите. Първия, на погото каза, беше пух. Пух, каза той. Кристофър Робин прави прием. О! каза пух. После, като видя, че бухала очаква да чуе още нещо от него, продължи. Ще има ли нещо като онези дребни сладки с глазура от розова захар? Бухала почувства, че е под неговото достоинство да говори за сладки с глазура от розова захар. Затова му каза точно каквото му бе поръчал Кристофър Робин и Литна камиори. Прием за мен? Мислеше Пух. Колко тържествено, чудеше се дали всички знаят, че този прием е специално за Пух, и дали Кристофър Робин им е разказал за плаваща мечка и, е в ум, тези чудни кораби, които той бе измислил и с които бе пътешествал. И започна да мисли колко ще е ужасно, ако всички вече са забравили за това и никой не знае защо е този прием. И колкото повече мислеше, толкова повече всичко се объркваше в главата му като в объркан сън. И снят започна постепенно да звучи в главата му като песен. Ето каква. Объркана песен на пух. Ура. Ура. Ура. Запух. Кой, кой? Запух. За пух. Защо? Какво е сторил? Какво? Ти. Ти не знаеш. Спасил. Спасил приятел. Със вълни се борил. Ура. Ура. Ура. Замечо. Кой, кой? Замечо, бе! Замечо! Не можеше да плува, и все пак го спаси! Кого спаси? Другаря! О, слушай тук! Говорят и за пух. Кой, кой? Запух! Запух! Ах, жалко, се забравям! Знай, че пух е мече с голям ум! С какво? Кажи го пак! С ум! С голям ум! Голям какво! Ум! Да! Ядеше доста! Оказа се, юнак! Не зная колко плува, но все пак той доплува. С нещо като лодка. Какво? С какво? С някакво гърне. Зато и викнете пак. Ура! Ура! От все сърце. От все какво? От все сърце. И нека още сто години. Живей сред близки и роднини. И нека да расте по ум. И по юначество и дух. Ура! Ура! Ура! Запух. Но все пак за кого? Запух. Запух. До три пъти ура за пух. Ура. Ура. Ура. За Кой, кой. За бе. За Ура. Ура. За пух. За нашия герой. Уф. Все пак ми кажете, какво извърши той. Докато тази песен звучеше в главата на пух, бухала говореше на Иори. Иори, Кристофа Робин прави прием. Много забавно. Каза Иори. Сигурно ще ми изпратят малко от трохите и парченцата, които изтърват. Мило и разумно. Нищо. Не се безпокойте. Има покана и за теб. Какво е това покана? Покана? Да, чух. Кой я е изтървал? Тя не е за ядене. Тя значи, че искат и ти да отидеш утре на приема. Иори бавно поклати глава. Искаш да кажеш, може би за пращо? Малкото същество с тръгнали уши? Да, пращу. Ще му кажа. Не, не. Каза Бухала раздразнен. За теб? Сигурен ли си? Разбира се, че съм сигурен. Кристофър Робин каза: Кажи на всички. Всички, освен Иори. Всички. Каза Бухала ядосан. О! Каза Иори. Сигурно е станала някаква грешка. Все пак ще дойда. Само, че не ми се сърдете, ако вали. Но не валя. Кристофър Робин беше сложил дълга трапеза и всички бяха насядали наоколо. На единия и кратко край седеше той, а на другия, Пух, между тях от едната страна седяха Бухала, Иори и пращо, а от другата страна, Зайо, Ру и Кенга. А всички Зайови роднини и приятели се бяха разположили наоколо по тревата, изпълнени с надежда, че някой ще им заговори или ще изпусне нещо, или ще ги попита колко е часът. Това беше първият прием, на който Ру присъстваше, и за това беше много възбуден. Веднага, щом насядаха, Ру започна да бъбри. Здравей, Пух. Изписука той. Здравей, Ру. Отвърна Пух. Ру се друсна няколпо пъти на стола си и пак започна. Здравей, пращу. Изписка той. Пращу му махна с краче, защото устата му беше заета. Здравей, Иори. Каза Ру. Иори тъжно му кимна. Ще ли? Ще видите, че ще вали. Каза той. Ру погледна нагоре, за да види дали не започва да вали. Дъждът, изглежда, не бързаше. Затова Ру продължи. Здравей, бухале. Здравей, маничко. Каза нежно бухала и продължи да разказва на Кристофър Робин за един нещастен случай, който почти се случил на един негов приятел, когато Кристофър Робин не познавал. Кенга каза на Ру. Първо си изпий млякото, миличко, и после приказвай. Ру, който започна да си пие млякото, искаше да каже, че може да върши и двете неща наведнъж. Но трябваше после да го тупат по гърба и да го бършат доста дълго. След като си похапнаха, Кристофър Робин удари с лъжицата си по масата. Всички спряха да говорят, стана много тихо. Чуваше се само хълцането на Ру, което той се мъчеше да прикрие така, че да изглежда, че някой от зейовите родни хълца. Този прием, каза Кристофър Робин, е прием в чест на едно който е направил нещо, и всички ние знаем кой е той. И това е прием в негова чест, защото е направил нещото, и аз съм му приготвил подарък. Ето го. Той попипа наоколо си и пошепна, къде ли съм го сложил. Докато Кристофър търсеше, Йори се изкашля много значително и бавно се изправи. Приятели, каза той, колкото и да ви е странно, аз изпитвам голямо удоволствие, или може би по-добре е да кажа, че изпитвах голямо удоволствие до сега да ви видя на моя прием. Това, което направих, е нищожно. Всеки от вас, освен Зайо и Бухала, и Кенга, би направил същото. Е, и Пух. Също така това се отнася и до прашчу защото те са много манички, всеки от вас освен тях би направил същото. Но случи се да го направя аз. Не го направих, няма нужда и да казвам това, за да получа подаръка, който Кристофър Робин сега търси. И като сложи предния си крак до устата, високо пошепна, погледни под масата. Но защото чувствам, че трябва да правим всичко възможно, за да помагаме на другите. Да. Аз чувствам, че би трябвало. Хлъц. Изхълца Ру, без да иска. Ру, миличък. Каза Кенга окоризнено. Аз ли хлъцнах? Попита Ру ушо чуден. За какво приказва и Пошепна пращо на пух. Не знам, каза пух мрачно. Мислех, че този прием е в твоя чест. И аз мислех същото някога. Но, изглежда, че не е. Струва ми се, че ти го заслужаваш повече, отколкото Йори, каза пращо. И на мен така ми се струва. Каза пух. Хлъц. Обади се рупак. Както, вече, казах, продължи Йори високо и строго, както вече казах, преди да бъда прекъснат от най-различни силни звуци, чувствам, че всички. Ето го най-после. Извика Кристофър Робин радостно. Подайте го на моето глупаво мече, той е запух. пух. ли? Каза Иори. Разбира се, за него. За най-доброто мече в целия свят. Трябваше да се сетя. Въздъхна Иори. Все пак не бива да се оплаквам. Ех, и аз имам свои приятели. Вчера дори някой разговаря с мен. И миналата седмица ли беше, или още по-миналата за ю се блъсна в мен и ми каза. Прощавай, така е. Животът е колело. Нещата се променят. Никой не го слушаше, защото всички викаха. Отвори пакета, пух. Какво е то, пух? Сещам се какво е. Не, не знаеш, и други подобни полезни забележки. Разбира се, повбързаше да отвори пакета, но внимателно, за да не скъса канапа, защото човек никога не знае кога ще му бъде полезен канап. Най-после отвори пакета. Когато Пов видя подаръка, щеше да падне, толкова беше учуден и доволен. Особена кутийка с морили. Имаше вътре мориви с буквата М, значи за мечо. Имаше мориви С, М, С, значи за мечо спасителя. Имаше мориви С, Х, М, значи за храбрия мечо. Имаше и острелка за моривите, и гума, за да изтриеш думите, които напишеш погрешно, и линийка, за да начертаваш линии, по които да ходят буквите, и сантиметри по линийката, за да можеш да видиш, когато поискаш, колко сантиметра е дълго нещо, и сини, червени и зелени моливи, за да пишеш специални неща с синьо, червено и зелено. И всички тези прелесни неща режаха в особената кутийка, където си имаха издълбано маничко легло за всяко по-отделно. И особената кутийка штръкваше, когато се затвори. И всичко това, за пух. О! Каза пух. О! Пух. Казаха всички освен Йори. Благодаря. Изръмжа Пух, а Йори си казваше, пособия за писане. Моли ви и разни други глупости. Съвсем излишни, ако попитате мен. Безполезни глупости. По-късно, когато всички казаха, с Богом, и, благодаря, на Кристофа Робин, Пух и пръщу тръгнаха заедно за домовете си, замислени в златистия зарез, и дълго вървяха мълчаливи. Когато се събуждаш сутрин, Пух, каза пращу най-после, какво си помисляш най-напред? Какво ще има за закуска? А ти какво си помисляш, пращу? Аз си мисля какво ли интересно нещо ще се случи днес. Мечу Кимна замислено. То е все същото. Каза той. И какво се случи? Попита Кристофа Робин. Кога? На другата сутрин. Не зная. Ще си спомниш ли и после да ни го разкажеш на мен и на Пух? Ако много искаш, Пух иска каза Кристофа Робин. После въздъхна дълбоко, хвана мечо за крака и го повлече след себе си към вратата. Преди да излезе, той се обърна и попита. Ще дойдеш ли при мен, докато се къпя? Може, казах аз. Кутийката с моливина пух похубава ли беше от моята? Съвсем еднакви бяха. Той кимна и излезе. След миг чух мечо пух, бум, бум, бум, да изкачва стълбата след него. Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1926 Алана Milne Символ за автоско право 1987 Вера Славова, превод от английски Alan A. Milne. w i n n e d p o o h 1926 Източник h двоеточие t наклоне. 2 черта b Разпознаване Виктор Надписите от картинките въведе Мирела Допълнителна редакция Moosehead 2010 Издание Издателство Отечество, София, 1988. Второ издание. Библиотека, Смехурко. Отговорен редактор на библиотеката, Лилия Рачева. Редактор, Майя Методиева-Драгнева. Художествен редактор, Васил Емиовски. Технически редактор, Стевка Русинова. Коректор, Майя Халачева. Иллюстрации, Ернст Шепард. А. А. Милн. The World of Pool. Illustrated by И. Х. Шепард. LTD, Ландън. Сварено от моята библиотека, HTTP двоеточие дабъл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 1903. Последна редакция, 2010-01-1913 часа 45 минути и 26 секунди.